Someone that we need to find, lost in the someone that's made up by time. Let's get together a week and we can be a time machine. Key. It was so easy to see. It disappeared as the time in which your past was wound. Hey, but time is only hey! a thief. Hey! if we like to believe, to reinvent the regrets to which we think we're bound. Someone that's made up by time Let's get together and we can be a time machine But we will never Hit the button to jump out of sight Close your eyes and you feel the light But through the seas of time we'll drive a submarine A leap in time trampoline There's no reason to feel what we learn That's why it's clear we have to return And make like a future that passes always intervene Like we will never Testar vi lite grann här. Mikrofonkontroll. Testar lite grann. Hur det låter. Detta två. Återkommer återkommer.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 släpar efter så att säga signalen här till nästa dator. Ska jag höra hur här låter? Vänta. Vänta lite grann här. Vänta, vänta. Ja. Vi ser. Ja, Vi är ute och det spelar in också här då. Så vi skickar ljudströmmen nu från C-datorn. Och så är D-datorn, Laptoppen igång. A och B är avstängda. Vi har lördag den 8 november då, 2014. 2014 11:08. 8 november 2014 och det är Sverigekanalens webbradio från sydöstra Dalarna. Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Och... Äh, Bröderna Truc tror de faktiskt. Kalkirani upp på urna heter låten eller det är umöretår. Vänta lite grann. Ja, ah, vi kör så här. Vi har en studiemikrofon som var lite lätt lättbrummande ljud. Men det var någon störning också från en hårddisk där. 8 november 2014 och Sverigekanalen Sväv Radio är det här då. Och... Eh, ska vi se här. Studiemikrofonen har vi till höger här. Så det är den jag ska titta på. Ja, vad ska man säga... Vi har ju en livesändning då varje lördag ja, från klockan 16.00. Och det är kanal 1 och 2. Är det ju. Och c har ju då kanal 3, extra, 4, extra. Anslutningen till Stockholms närradio också då. Och laptoppen är ju kanal 3D och 4D. Samt kanal nummer 5. Livesändningen sker alltså från...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 som både rattade och senare också fick prata i våra program. Vilket inte alltid var så lyckat. Han har tagit över sändningstiden 17-18. Från december månad så försvinner alltså vår lilla halvtimme här på Stockholms Närradio, då, 18.00 till 18.30. Det är avbokat då. Jag avbetalar de här fakturorna här. Så att... Anslutningen nummer 5 på Winampen C-datorn kommer att ersättas av en speciell kanal som kommer att heta kanal 5C. Och kallas för kanal 5 Extra. Men det kommer från december där. Anslutningen är, är, ligger på där. Så det är C-datorn som skickar ljudströmmar. Och sen när Stockholms är borta så kan man faktiskt börja köra live från... För det är bara c data som har anslutningen till Stockholms närråde nämligen. Men den försvinner ju sen från december månad. Och... Äh, jag ska berätta lite grann om en del negativa saker som hände här i veckan faktiskt. Jag tycker det är jobbigt. Mina nerver blir inte bra utan sånt här. Vänta. Det är lite snorigt här och så. Ska dricka lite... Senior. Ja. Det kan ju alltid ske, närdeföringen man mycket skriva också att. När man kör från dator, internet och liknande server så är det inte så där tillförlitligt att säga. Julinberg kör ju på då en gammal telefonledning helt enkelt, kopparledning. Efter många många år av tekniska problem avbrott och sånt, och brumljud och grejer så fick det han en delvis ny programledning en, en bit fram till en kopplingsskåp där. Men det låter inte speciellt bra på webbrad, men låter bättre på sändaren. Uh, alla vet ju det att det kan ju bli problem med datorer och program kan ju hänga sig och olika problem kan uppstå och Rysslar man på internetstationer så kan det buffra till exempel och ju genom åren när jag bott här uppe har jag varit en del tråkiga drivstörningar och det var en sommar här vet inte om det var första sommaren 2012 som det var ett elände alltså de skyllde på att felet fanns hos mig. Och så skickade man en ny här. Switch eller box eller vad det heter. Men det var inget fel på den gamla heller. Fick en exakt likadan va. Det bra, det med. Uh, jag lyssnar trådlöst kan jag säga också då. Trådlösa, sladdlösa, kabellösa hörlurar här och Kopplat till förstärkare och equalizer. Och ja, det är så mycket tekniskt. Uh,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 jag tror det var Tele 2 som var något billigare, men det var mycket marginellt. Det tråkigt det här. Men de tekniska felen på stadsnätet här, Hedemora och Västas, Hopkopplat då har ju blivit färre, så att säga. Men äh, i äh, torsdag så skulle jag ju ut om en diktafon här. Då. Den sitter ju fast då på jackan med eh, säkerhetsnål och gummisnodd. Det är en mycket liten Olympus-diktafon. Det ser ut som en liten mobiltelefon. Mycket liten och mycket lätt och fin. 500 spänn kan man säga. Netonet.se Ingen fraktavgift. Men tydligen så satt säkerhetsnålen väldigt dåligt där för den for iväg. Helt enkelt. Eh, nerför trappan men... Jag fick ihop de här laddbara batterierna då, så att displayen funkade. och går i några svängen ungefär en halv mil här för detta gruvbana. Gammalt träskområde förbi Rällingsberg och Hinsyttan, och Lägarbacken och Hem där. Lite motvind. Häller Hansen-tröja och umbro-träningsbyxor hade jag är på då för det var ju, blåste ju väldigt kyligt. Kanske var någon plusgrad...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 Så att, och inga, inga reservbatterier heller. Men ändå fast man mäter de här batterierna då så, så, så lägger de ju av helt enkelt då. Flera gånger har det skett så det blev ingen inspelning med diktafonen. Men jag tog mig ändå upp till Hinsyttan och ny asfalt har vi där. Svänger vänster får man ju nästan lite medvind. Var man med någon plusgrad? Uh, vad såg jag egentligen för någonting intressant? Jo, jag såg ju rådjur faktiskt. För det var väldigt länge sedan jag såg mycket rådjur i Långspin och på andra ställen. Rådjur såg man ju mycket för här. Men det var väldigt länge sedan sist. Skogsvägen har ju namn också om man kollar på blir det ju. Jag minns vad jag ett rådyr där. Men i alla fall, det var länge sedan sist, måste jag säga. Men nu såg jag faktiskt för den här. Jag vet inte om det är rågfält en hel flock. De är ju ganska vita där i, i rumpan. De sprang de iväg. Det var kul att få se en flock med rådjur faktiskt. Och sen var det den gamla vanliga vägen hem va. Och en plusgrad var det väl va? att det var mulet. Och speciellt roligt veder va. Så jag gick ju inte precis uh, ut med flyttjersjövägen där. Heter det väl va. Uh, förbi lilla och stora älskan och flyttjersjön. Och, och där borta...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 det kändes nästan lite småvarmt Äpplen som någon har lagt ut till rådjuren Har börjat ruttna lite grann Men fortfarande så kan man plocka några äpplen där ta med sig hem där såna här röda fina Det fanns en bondgård också en gång i tiden På bilder där man kan se Men det blev ingen inspelning Och diktafonen eh, överlevde så att säga Det där trappfallet Men batterierna som visade fina världen De höll inte helt enkelt och det har hänt flera gånger att, man, att batterierna, man mäter dem. Och det är bra värden, men ändå så lägger de ner. Och eh, det har hänt flera gånger att man måste ställa in i inspelning. Jag inte behöver några reservbatterier heller va? Och så här medieväskor funkar ju inte när man har tjocka tröjor och jackor på sig. För man kan inte få runt om det blir så stor omkrets så att säga va? Det funkar bara på sommar när man är lättklädd. Utan det finns något bredare omfång. Men, när jag kom hem sen, då hade jag ju ingen inspelning att föra över. För det finns ingen USB-kabel där. Man måste spela upp och spela in. Då. Efter ett tag där så märkte jag att det var någonting tokigt. Va? För att det kan ju bli så ibland här faktiskt, att det blir konstigheter med stadsnetet här, men ändå då står det här på den här lilla rutan då, internetåtkomst va, men det fungerade inte och ett fiber fibermodem i hallen, och jag stängde väl av det, och eh, på C-datorn så eh, skulle jag få igång ett modem mobilt bredband från bredbandsbolaget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 Och så kommer de konstiga här grejer. Från, det, från Afrika också. Den här Nigeria-brevet det kallas. Äh, men äh, det var svårt att få, få kontakt med bodemet, och det blev inte heller. Äh, det stod att det var anslutan stort På mobilt bredband. Men det fungerade inte att komma ut via mobilt, mobilt bredband. Och jag stängde väl av.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 Men sen senare så märkte jag att jag var ansluten med mobilt bredband. Och då kunde jag ju faktiskt ta mig fram till Allteles hemsida och se. På laptopen här, drift, driftstörningen, de har ju förbättrat sin hemsida också. Så man kan se redan när man kommer fram där. Och då var det en nationell driftstörning då. Som hade varit då på förmiddagen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 Ja, det var inte liksom inte bara jag som var drabbad utan det var samtliga kunder som har sådana här nätverk var det, det var Väldigt många kunder drabbade nationell större driftsstörning så jag gick ut på två bloggar och sverkvalen.com där om, om driftsstörningen. Jag kan fundera här men senare så märkte jag ju att det fungerade igen.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 vi har ju då Sverigeknader i Och sen kan man börja köra live här på lördagarna från B-datorn till exempel. Det går att koppla om här. så att Telefonadapten kommer in på Line In på externt ljudkort. Det är Svex på B- och C-datorn. Med adapterkontakter då. Så att det går lätt att köra live från B-datorn. Det fungerar även på... Laptoppen här. Med adapterkontakten kan man få in treans mikrofon tillsammans med telefonadapten på mikrofoningången. På externt ljudkort till, till laptopen också. Sen har jag kollat lite grann på en gammal Luma-burk här. Som fungerar. Som var ute på väg ute i Haninge i många år. Och sen kom till mig i Märsta också i några år. Som fungerar. Rätt att den är köpt på Oppsvaruhuset också i nu Numera kopp forum och eh, styrs med fjärrkontroll via en video och eh, där kunde man faktiskt se Hedemora När-TV som jag väl inte har noterat förut och sen Dala Vision också va eventuellt är det Dala Vision som har lite svagare signal lite bruset jag har kopplat in lite radioapparater också här då eh, faktiskt man kan ju även i vardagsrummet faktiskt kan man få in och i köket också. Faktiskt tycker jag är häftigt. Man får in en... I Märsta fick jag in Radio väldigt fint på 102,5. Och jag det lyssna mycket på en förstärkare med en tuner. Receiver heter det väl. När man har en förstärkare med radiodel. så här Pro, sån här. en trasig, den från Ceter där, men... Jag byggde upp en liten studie också i Så Sen fick jag ju ta ner grejer till där Men en del grejer har gått sönder här. Och den gamla studien delvis, delvis trasiga grejer. Och bortkopplat då. Och trångt och böket i det här. Ehm, Pråsen är ju då receiver. Därför att det är en radiodel också. Och förstärker med 60 watt. Och mängder med ingångar. Ehm, radio Upplands 102,5.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 jag inte skulle få lyssna på en viss frekvens på, på en vanlig radio va? eller receiver 102,5 radio Uppland men det stämde just att jag att jag lyssnade på för jag sa att jag lyssnade mycket på radio Uppland 102,5 och jag fick ju lova då att inte lyssna på radio Uppland på 102,5 för det blev störningar på deras komradio från den här recivern mycket märkligt faktiskt det låter väldigt konstigt Men eh, i, Märsta, i Märsta så i Märsta så fick jag också in 101,6 megahertz. lite svagare Jag tror att 102,5 MHz finns i Uppsala och 101,6 vet jag att det är en sån här stark basändare kanske på 60 000 watt som ligger en sändaranläggning uppe i Östhammar, uppe i Roslagen Roslagskusten och den 101,6 MHz får jag in bra här uppe i vardagsrummet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 Radio Norberg sänder ju på 95,3 MHz Så därför kan jag inte få in dem här uppe Troligtvis därför Därför att det ligger en annan sändare här. Jag kan inte säga var de här sändarna ligger exakt eh, Reklamen för radio för rockklassiker är för Gävleborgslen Men ni ser att det vet jag Att då fanns inte rockklassiker här uppe Utan det var Bandit Och jag har hört någon sändare en gång där Det var reklam för, för Ludvika Jag tror att det var Bandit Eller vad det var nu då det är svårt att veta var sändarna finns någonstans då. Men jag vet väl att de här pp 1 sändarna två stycken, ska ligga i, i, i Bålänge på en högt berg där. Ja, så torsdagen var inte speciellt rolig va. Det blir ingen inspelning heller. Diktafonen fungerar. Och röda lampan löst, men sen blev det lov va. lågt batteri, fast jag mätte...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 Parkera gör man på trottoarer och mot färdriktningen på gräsmattor och jag vred i alla fall på en skylt här men själva stolpen lutar ju mycket kraftigt. Va? Det finns ingen som bryr sig och det finns ingen som riktar de här stolparna heller. Va? Vägföreningen har lovat det men det, det händer ingenting och så jag trottoarer och grejer. Det blir lite mildare också nu så det är ju inte någon snö på gång heller. Jag återkommer. Ja Ja Ja Som sagt var så jag såg en flock med rådjur Och de är vita i rumpan Och det var länge sedan sist faktiskt Min gamla hyresvärd hem ska höja hyrorna Och min nya också ska höja hyrorna Som gör varje år Här är det spricker i fasaderna Växer mossa på tegelpannorna Som är smutsiga de är Från när de byggde husen Alltså 1979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 Det paraplyet blåste ju fullkomligt sönder och när vi åkte bussen mot Sevja så var vi helt dygnblöta. Det bara droppade om oss alltså. Folk bara stirrade och fick vi stå upp, och stå upp också. Och var lika antemärs gången skulle försöka hålla ett paraply. Det var ju rena stormvindarna så det gick bara inte va. Det blåste ju sönder helt enkelt. Det finns speciella stormparaplyer också. Ja... Kopplat in också kopplat in den här CD eller DVD spelare som ju, kan ju spela vanliga CD-skivor och data -CD. Med MP3 och DVD-skivor då. Det är en svart DVD-spelare från Ceter men den har, den, den, loadar, den laddar, den men det händer ingenting mer sedan. Den har lagt ner helt enkelt. Och sen kör jag mycket med trådlösa system här Som kan ta emot signaler från såna här och grejer och förr så kunde man höra grejer här Men inte så ofta, men nu verkar det inte vara någon trafik alls Eller den får inte in någonting helt enkelt Det bara går förbi alla kanalerna när den skannar Jag har en med 30 kanaler och en med 16 I Märsta hade jag en med 200 kanaler som kostade 3000 kronor Men den blev kortslutning i batteriet Visserligen är bussar och annat kodat va Räddningstjänst och sånt Men det ska i alla fall finnas lite rådig och sånt Men eh, jag hittar i alla fall Ludvika-scannen man kan lyssna på Över internet eh, Ni kan gå in också på shoutcoast.com Där och söka på Ludvika-scannen Det är som det är repeater och annat Man kan höra i Ludvika där men det hände ibland att man hörde lite grann här uppe faktiskt. Lite radioamatörer och sånt. Det är ju ett dåligt, dåligt radioläge. Vi ser att det var åtminstone tre trappor upp. Här är ju bara en liten trappa upp. Men se att det var ganska jobbigt också att gå med matpåsarna i, i, i de runda va. Tre trappor upp och tre trappor ner. Men idag ska vi i alla fall förhoppningsvis ha med oss karpstripan vid, vid 17 eller efter 17. Man skulle ju medverka idag här då. Jag är lite täppt i nesan också här. Men det är jobbigt alltså när det strular så att säga. Här försöker man, försöker man sköta liksom en, en, en station med... Framförallt på kvällen då när det ska vara... Men det här var på dag, dagen det här. Men sen på kvällen så blev det strul också De i Winampen där så att... Det fick ingen ordning på det hela. Det höll på att strula i flera timmar tror jag. Så då gick, fick jag inte en ordning på de här programmen så att säga. Det, Nej, för win hängdes ju hela tiden, Bara, hur jag än försökte, och det var ju bara att stänga av hela datorn. Va? Jag skulle ominstallera WinAppen men den hittades inte ens i, i hämtade filer. Alltså. Men sen är det så här också att datorer som är igång i flera dygn, där börjar det ske lite konstiga saker och program kan börja krångla och sen nästa gång när datorn startas upp, till exempel. Va? I fredag så tappar vi ju bort hårdisken också, den extra hårdisken här. Ibland kan det komma upp ett meddelande också att det är något fel på hårdisken, men det, alla filerna ligger där de ska. Jag ska berätta också att B-datorns extra hårdisk, eller den ordinarie hårdisken, är ju goodbye. Va? Den har ju havererat då. Så att det var ju stora mängder datamängder som är borta där. Får väl ingen ordning på den. Men den lilla hårdisken här har ju då funkat på laptoppen och den hängde ju med från början då. Man startar upp laptopen. Men efter ett tag, efter några timmar så försvinner den helt enkelt. Den, är, den får ingen kontakt med hårdisken längre. Va? Så att nu är jag tvungen att använda den befintliga hårdisken på laptopen om man ska kunna köra schemalagda program. Ni kan ju gå in på korta punkt nu, snedstreck, veckans program. Så vi kommer att upphöra med närradion i Stockholms närradio 88 MHz från och med december. Vi sänder alltså halvtimen 18-18.30 november månad ut då. Sen är det avbokad sändningstid och vi ska betala av fakturer här från närrådeföreningen då. Ni får väldigt gärna stödja oss ekonomiskt också då på pluskonto 634 252-1. 634 252-1.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 Radio Siljan uppe i Mora har vi i alla fall på webben. Sen finns ju inte en närradio heller i varje stad va. Radio Sandviken har vi också. Med webbradio man. Uh, har väl ingen närradio till exempel. De, de har funnits något. har vi inte om det är någonting. En dåligt uppsaterad hemsida också. Och webbspelaren skulle inte fungera stora. Och jag får väl inte in dem på vanlig FM-radio heller tror jag. Jag väl att vi inte får in. Ceter ingen närråde heller. Va? Nej. Då har vi mer. Jag tror vad Hudiksvall hade haft. Men inte längre. Det där. Vi kan gå in på korta punkt nu. Snedstreck Radio Kiruna. Det är Sveriges nordligaste närrådestation i alla fall. en saken är klar. Och den längst söderut måste det vara Trelleborgs närråde. Och sen kommer Stora Havet där. Sen är det konstigt också att Bornholm kan tillhöra Danmark fast det ligger utanför Skånska kusten. Det ligger ju närmare Sverige än Danmark egentligen. Jag tycker lite märkligt faktiskt att den här stora ön Bornholm kan tillhöra Danmark. Den borde väl inte tillhöra Sverige? Ja, det var någonting med Uppsala också här.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 Sverige och USA är ju toppländerna och så finns det flera andra länder också där. <kör> nu är det 15 000 besökare. Ja, det är fler, nu är det mer än 15 000 besökare. Hedemora När-TV har jag inte noterat förut faktiskt. och Förutom det så har vi Dala Vision också då, att titta på.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 De hade ju en ful hemsida som inte uppdaterades med någon webbradio som jag inte kommer ihåg om den sen försvann den helt och de har inte lyckats skapa en helt ny hemsida på snart ett år. Men jag hoppas i alla fall kunna få in hela När-radio här när de ska ha sina julprogram, det är 15 timmar och det är Tommy Samuelsson lägger ut allting som en enda mp3-fil sen alltså en mp3-fil som är 15 timmar lång va? Återkommer. Med traditionell julsaga också. Och sen ska det vara... Sändningar från hockeymatcherna tror jag va. Som det var i när både där. Och sen är det väl mötena... Från, från KF kommun... Vad heter det? KF kommun... Mora kommun har sina möten. Det är olika nämnder. Men när KF har möten... Så ska det sändas över närradion då. Så att jag ska försöka ställa in och... Med något trådantenn här. Och se om jag kan få någon signal från sändaren. 25 november är nästa möte. Det har nyligen varit ett möte också här. Alla mats som ligger i med sina motioner. De har ju möten i Sankt Och den tillhör väl tydligen kyrkan då. Som de får använda så att säga. Kommunen har ingen egen lokal tydligen. Utan de använder Sankt Polsgården. Då hittar jag ingenting på kartan där i Niro. Men...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 På eftermiddagen skulle det finnas den också vid behov. Va? Men det är osäkert om det någonsin har varit några skolbussar upp. Men det är, i den nya busstabellen här för 265 så finns det absolut ingenting där det står Hintsyttan och skolbuss. Man har satt upp en, en sån här busshållplats där. Det finns inga bussar till Hintsyttan alls. Ja, möjligtvis har det varit några skolbussar som har gått upp där förut.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 Men jag kunde inte få fram något ljud faktiskt Man såg gubbarna Men inget ljud, det hördes ingenting Och sen skulle sändas över, över 93,9 Som en sändare i Hedemora Men som jag hörde fint i och Och se, senaste julen här Så spelar jag in från sändaren va? På en radio här Med någon trådantenn Jag minns att jag lyckades få in men det var väl en tisdag här som jag skulle lyssna på det Hedemora För att det skulle vara på tisdagarna de har sina sändningar Men jag kunde inte uppfatta någonting från, från Den frekvensen Om de inte har bytt sändningsdag va Men jag brukar i alla fall lyckas spela in deras julprogram Över vanlig sändare här uppe Inte helt perfekt är det inte Det är 300 watt på Nebleberget då men de borde ju skaffa en hemsida med en, med en webbspelare på. Det ska inte vara så omöjligt att kunna fixa fram det. Va? Så det är inte något, ingen fart på närråden i Hedemora. Och det är många föreningar som finns men inte använder närråden som är möjligt att komma ut. Man skulle även kunna ha en slavsändare. belägen på något berg här uppe i, i Långsötan. Så det är tråkigt faktiskt att man inte använder... Man hade ju en apparat också för som, som gjorde piptoner va? Men den gick ju sönder i något oväder. Om jag fattar det så stänger man helt enkelt av sändaren. När man inte har några sänd sändningar. Sändaren är inte på så att säga. Som den var förut. När den stod på pep. Vi får se om vi får med oss karpstripan här om en liten stund. Jag lyssnar med och hörlurar också. Tittar titta på en karta här över Hedemora. Brunjön ser man Gustavs runddälen 270 upp. Hedemora Energi, det var väg 69 som förbinder Hedemora med, med Falen. Man kan nämligen komma in i Fadens kommun via Lövåsen. Nedlagt sågverk där. Man har lite hästar där. Och Jag vänder vid en grusväg då, men om man fortsätter några kilometer så är man in i Fadens kommun, och sen ska man så småningom komma förbi några sjöar där borta och komma eh, korsa väg 69 och komma fram eh, vid eh, lite grann norrut i eh, sjön Rund och upp Viksjön, Stora Vika eller Vikabyn heter det väl det var också en hemsida och bussar från Falun så att eh, efter Seters kommun, några kilometer bara så är man ju in i Falunns kommun och sen är det ännu längre så kommer man in i Bålinge kommun men det lyckas jag inte med den här sommaren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 Men det går från Orsa och Mora och ända ner till Stockholm. så alltså det måste vara jäkligt jobbigt. Men sen tar de sig hem på en annan vis. Va? De åker med buss eller tåg tillbaka till Dalarna. För de går ju inte tillbaka precis. Men jag gick i alla fall fem kilometer här i veckan. Det var ju häftigt. Va? En halv mil. Jag ska försöka komma ner också till Västerbyn med en på slutet också sen. Där. Det ligger lite gammal rostig järnvägsräls. Så är nog från 1800-talet. växer mossa på den. Det var en växel också ett tag i Västerby som hette för Jag har tagit upp det där så många gånger nu. punkt nu kan ni besöka. Mycket bilder där från skolorna som har funnits. Och eh, brukshistoriska.se också. Vi har ett gammalt lok här. Som står och dammar. De snodde någonting från loket också. Sen finns det ja lite resiner och lite smartt gott stålverket autocompo läggs ner nu 2015 här då det är bara eras till kvar med 140 anställda stadshotellet eller brukshotellet är det och stationshuset och gårdshuset. där det finns sovplatser man kan hyra e exit av autocompo så framtiden är lite osäker hur det kommer bli med brukshotellet, stationshuset och gårdshuset. Som egarna idag arrenderar av AutoCompo. Men förhoppningsvis så kommer man att få fortsätta med det. Jag tror inte att det finns någon risk att stationshuset försvinner, det gamla. Så det kommer nog bevaras. Jag brukar tänka det att om man skulle då. Man skulle se bilder där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 men det är ganska kul och svår ja. Men det är ganska kul att kolla på Youtube också där med filmer Jag besökte Lunds lilla station där Jag cyklade från Märsta upp Vansinnigt varmt bara Jag blev alldeles nygrillad Sen är det här på tuppa av alltså Jag hade ingen kamera med Men jag fick i mig lite, lite saft och kex där vid sjön trekanten Och det kommer två rälsbussar från Faringen mot Man ser det här lilla loket och Långsötan är ett ganska litet lok Eller helt enkelt ett mycket litet lok ett litet ånglok. Men ändå kan, kan den dra. Det är stor skillnad på det här lilla lok fyra då långsnyttan jämfört med lok 5, då stora tor. Och så fyller de vatten där. Det fanns en kiosk också bara välde ut med ungar och allting över spåren där. Och mamma med barnvagn. Åkte rälsbussen till Uppsala va. Jag lät det på blåsen också i övergången där vi vid funbåt.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 tre impregneringen på 50-talet så det var en del gifter i, i marken där som fick saneras. Stort jäkla hotell och grejer där nu idag. Och jag minns när de började riva upp de här gamla spåren som var där. Man hade en ramp också. Va? Man rampade som det hette. Man förde över alltså normalsporiga vagnar upp på smalsporiga vagnar. Det är en speciell procedur där faktiskt. Trafiken gick fram till 1977 mellan Uppsala Östra upp till pappersbruket i Halstavik och sen byggde Essien. Man förlängde helt enkelt den gamla järnvägen från Harg var det väl, ner till Halstavik. Man fick en sammanhållen normalspårig järnväg från Urbehus ända ner till Halstavik. Trafiken söderifrån från Uppsala östra, Östra upphörde men man kunde bevara en liten del av järnvägen, nämligen tre mil mellan Uppsala Östra till Faringe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 Med användarnamnet då, eller id Sverigekanalen Inte Dalunna Om Johan Persson i huddingen lyssnar så kan han Medverka också på Skype Och det är alltså Sverigekanalen då Inte det gamla Som var Dala Gunnar, Utan det är Sverigekanalen Jag var ju en del på Twitter också förut Både som Dala Gunnar och Sverigekanalen Men jag har faktiskt inte varit så mycket på Twitter längre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 På Line In här Men då funkar inte mikrofonen samtidigt Den silverfärgade som Var kopplad till den gamla studion Men där gör den ju ingen nytta Jag måste faktiskt lösa här om. gör ute på 88 Och då ska vi ta och starta upp Radio Chore där vi ska inte uppdatera Skype just nu heller för att vi sitter och sänder live här. Så det kan vi göra någon annan gång, hör du? Och jag. Tack för det. Jag vet inte om vi ska koppla in telefonen också för att vi har ju faktiskt en linje som fungerar här också. Nu har jag tappat också för att det inte ska glida ut någon kabel här som gjorde förut. Då tappade jag kontakten med. Тяп-яп-яп-яп. яп яп Ja, det skulle vara, vänta. vänta, vänta, vänta. Jag fick lite problem med en hårdisk här, men nu vänder ja. jag tillbaka. Tack. Återkommer. Jag ska lösa lite på handgubben. gammal Rockmusik där från en kassettband Nej Tappade bort hårdisken tydligen Men nu är den tillbaks Och så funkar inte låtarna för de ligger på hårdisken här Jag skulle blinka egentligen lampor på en dosa här Men de lyser fast Men det spelar ingen roll Vi är I alla fall anslutna Mikael, från igen Fräken nu. Hon säger datum här. nu jag måste säga datumet här. Ni hörde mig genom telefonluren. 6 och 0. Ja. Det ringer goda november. 8 november. Ja. 17 6 och 10. År 2014. 17 6 och 20. Ja, ni hörde mig genom, genom mikrofonen. Study mikrofonen ni hörde mig genom telefonluren. Vi har telefonnummer också 0225 60 143 0225. 60 43 alltså 0225 60 143. Alltså 0225 60 143. 02 Joris kan Karpstrypan är inte grön. Han skulle medverka. Men jag ser honom inte. På Skype heter vi Sverikanalen. Och så har vi telefonen med 60 143. Jag går över min audioväxel här och lyssnar på laptopen lite grann. Ja, jag sitter i våra gamla. För att och snacka om mellanvåg Och vem lyssnar på mellanvågsradio idag Kent Andersson i Nacke hade ju Tiotal cd-skivor med äh, Spelmanslag Och de är ju ganska svåra att få tag på Hur man nu får tag på sådana plattor va? Och äh, Han kunde ju bara bränna vanliga audio cd Men det var ju bra om han kunde bränna då De här plattorna och skicka till mig Så kan jag, jag spela dem när han gjorde det första gången så hade han ju tejpat på plattorna där så att jag lyckades tvätta några på något visst där och, och så. Men det var fem stycken då som inte gick att spela. Man ska inte sätta tejp på cd-skivor helt enkelt. Då blir det ju problem att spela upp. Ja, vi kanske får klara oss utan karpstypen den här dagen också. Den här lördagen också. Han skulle ju ha medverkat i alla fall. Men äh, han är inte grön kanske dyker upp senare. Om Johan Persson i är lyssnar så kan du medverka via Skype här, men det är alltså Sverigekanalen då, inte Dala Gunnar. Som jag nämnde så har Sverigekanalen.com över 15 000 besökare och man hör kanal 1 automatiskt med autostartar. Och sen går du att stoppa den och lyssna på de andra kanalerna också. Jag försöker gå in också och kontrollera de server som ska vara aktiva och se att de fungerar och Även om de lyser grönt och sånt så brukar jag stoppa dem så att säga och, och trycka off. Stänga av dem och dra på dem igen. Jag tror att kanal 2 brukar väl fungera. Men det är sådana här gratis servrar som kan krångla lite grann ibland. Och det var en större driftstörning i veckan som sagt. var här Och, och Winampen höll på att krångla också sen på kvällen på torsdag var det väl. Det där fick jag ingen ordning på. Så då blev det inte så lyckat här. Med de här schemalagda programmen. Kan besöka korta punkt nu. Snedstek, veckans program. Det är helt improviserat här. Asavisen har vi där. Vi tappade vårt hårdisk nämligen lite grann här. Och så ska nyhetsvepet för oktober komma senare också. Har vi historia där, ja. Jag läste in här en grej live För ett tag sedan Vilket kan ske Vi ska se Om kan lägga ut någonting här Jag får gå ner på spellistan här och se Även här var en gammal historia där Det är rensat där Vänta Det här var ganska dåligt ljud på den där, så. Om han... Vad hette han nu har... Den här boken Råde i hette en bok, ja, Som jag läste. Ur. Så att... Uh, jag tror vi kör... Jag uh, vet ganska sköna låtar. Jag kommer tillbaka till drag spelats Vem kan bli va först? Jo ja, kanske den som nu är störst Så vacker stor kyrkan i Viselljans strand. Kom, kom med nu i hand. För en samling i samhällsdalen. Stora dagar dansen går. Rätt och komura och falen.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 Götet var i en öllande ysterstans alla får ni en stora chans Ut i en splittande dala Hej. Nu ska jätt och romer ägge klä igång Nä, vad gäst yes, för det botte, vi var ju styr och lopp. Och brud jag var så vårlig fint. Först och främst var den på dagens skaplig präst Och så sjöng en salm och läste fint utsord Sen så for de det med där var Jespers fest Var fint och läcka ut bord Men först så har vi gjort är ja, en riktig äreport Flagga löv och så blommor ty Och så är tavlan mitt och pi. Och på en späll man står Ja, man sitter och man får Stod och började och klemme i Ma en melodi Så kommer en fårig där det och långt Och om nu så var det klar Flagga mitt på gården drog den gärna stå Och det kök jag var det ask lite far Vi har kommit från varenda gård Som ville se si, råkig okay, orska ska Många var det på i jäspers mål Säg inte en ett Ja, de var mest ans För han är ju allomstans Eva var Jerke, var Per, var Stuljes mor Och Anders som bort i Stockholm for Ja dom var far Och källor par om par Eva var ans Och Michelles mor egen de är den öfasor Till de att av den dukar på en undra man, Och löva av den driver Och där så fände den drängste fram så gott den. Ja, hallo ja. Ja, du hör mig. känner. Ja, jag missade ditt samtal här men nu är du ute då. Ja, jag kan ta upp några andra. Jag har lite annonsprat upp här. Det här med NATO tycker jag att vi ska ansluta oss till NATO egentligen Det blir vi fel. Ja, men du fel. Ja. Men eh, jag tänkte att jag skulle ta upp några ämnen i alla fall här. Ja. Om det är okej. Okay. Eh, ja, jag kan väl börja med en grej Nu har inte det inte med så mycket politik att göra, men jag var ju på. Eh, vi kan väl ta upp en grej som har med politik att göra innan vi gör på Ja, ja. Eh, Det var en grej som. Eh, hände i veckan här som var min sagt ganska vidrig kan vi börja det här, det har nog förmodligen också ett resultat av massinvandring som vi har i Sverige idag och den, det tjatet om mångkultur och att man inte ska vara främlingsfientlig och så vidare och att man inte ska säga vilken eticitet vissa förövare har och så vidare väldigt, väldigt idag. men jag måste säga det att jag tycker att det finns jag tycker att det är en absurd resonemang från etablissemanget och även medieaktörerna i Sverige att man inte pratar klarspråk vilken etnicitet en del förövare har och så vidare. Jag tycker, jag tror personligen att, att jag och många med mig anser nog att, att det här med vilka länder man kommer ifrån och vilken kultur man har när man kommer till Sverige och så vidare, har en viss inverkan eh, mer än man tror tror jag, när det gäller vilken, vad man gör, hur, vilken syn man har på saker och ting eh, när man kommer till Sverige som invandrare då, eller så kallad flykting om man så vill också. Kan man kanske, men man ska ju komma ihåg det att om man pratar till exempel arabiska länder eller muslimska länder så har de ingen respekt för djur direkt. Man, man, man prågar djur till döds och så vidare. Och, och muslimer, det är många muslimer som anser att hundar är orena djur och så vidare. Och det finns ju en, en intressant syn på däggdjur överhuvudtaget i, i de delarna av världen. Inte enbart muslimska men mest muslimska. Och ett exempel på en sak som man nog skulle kunna koppla till invandringen från vissa länder. Eh, till exempel de muslimska är en sällsynt eh, brutal våldtäkt som inträffade tidigare i veckan här. Närmare bestämt i torsdags. Jag har stått om det här på... Eh, på bland annat Nyheter 24 det har stått om det i Aftonåret också det har stått om det på, jag tror det har fria tider och även A-Pix har och när man pratar om våldtäkt så är det väl många som tänker direkt att ja, nu är det en kvinna som har blivit våldtagen. men så är det faktiskt inte fallet denna gång kära lyssnare och jag varnar nu precis som jag står på Nyheter 24 om det här att varning, är du känslig läs ej omvandla jag då till varning är ni, är ni känsliga, lyssna ej på detta för det är helt fruktansvärt alltså. Eh, om man tittar på till exempel Nyheter 24 så står de det här, det här. Det är med stor sår och bröstet hjärta som jag får information här och står det som som är känsliga varnast innan inlägget är hemskt. Det är en katt som berakt som livet i Halmstad eh, i veckan här, när den var bestämt i tisdags. Då det var en kvinna som hittade sin katt allvarligt skadad och valde då att ta kontakt med kattfotens kattemikonst och uppger Expressen då. och den här katten hade blivit plågad till döds på ett sånt sätt att katten har blivit våldtagen och den person, eller dessa personer som har våldtagit katten har inte första jag tänkte var att personen eller personer i fråga har använt sin penis, men samtidigt så tänkte jag säga att man måste ha ganska liten penis för att våldta en katt och tydligen så har man någon våldtäktsmannen eller våldtäktsmännen har inte våldtagit katten med sin penis eller penisar utan de har våldtagit med någonting som är stort som en femkrona ungefär. Katten har penetrerats med någonting som är i omkrets som en femkrona och katten ska, katter ska till och med ha blivit rakade och sparkade också. Och det här är att döda, det här att göra en sån katt, det får mig i alla fall att tänka att jag kan inte tänka mig att det är en vit människa som har gjort den här saken för i så fall så är det en mycket sjuk människa som har gjort det och det har ingenting med kultur att göra utan jag är ganska säker på att det är en invandrare eller så kallad flykting från något land som har våldtagande katter. och det var en tjejkompis till mig som för övrigt har katter som tar om det för mig och jag har själv katter, jag och min flickvän har katter och både hon och jag blev väldigt väldigt upprörda och detta kan man säga och vem skulle inte ha blivit det och det här har ingenting att göra med om man har katter som eller inte utan det har att göra med en helt naturlig reaktion som man reagerar starkt på det här. Och eh, det är inte första gången som mångkultur och invandring kopplas till urploggerier. Eh, ett annat exempel på det har vi när det var några, ett invandragäng som slängde en, en igelkott i en konservagn och satte eld på igelkotten och så sprang det från. Igelkotten hittades sen, vid liv Men fruktansvärt sönderbränd Men han levde Jag vet, kommer inte ihåg om man avlivade igelkotten eller så. Ett annat exempel är att invandrare Invandringdomar har vid flera tillfällen Lite här och var i Sverige Bland annat i Karlstad har Man har använt igelkottungar till att sparka fotboll med Och vid ett tillfälle så var en en invandrarpojke Från något arabiskt land Eller Turkiet Som slängde en, nästan ett kilo tung sten På en igelkott det var en kvinna som så lätt att skulle anmäla. det hette att hon var rasist. och blev förbannad och anmälde det här då. Och då blev hon anklagad för att vara rasist. Eh, likadant var det nog i ett fall när jag hade måsungar som fick sina vingar bortslitna. Det är inte säkert att det var invandrare som gjorde det, men jag kan mycket väl. Och jag tycker att det är fruktansvärt. Jag tycker att det här är... Jag är mer eller mindre bestört just nu när jag sitter och pratar om det här och Lyssnarna får ursäkta mig om jag kanske är lite känslor inblandad i det här Men hur ska man kunna undvika att inte ha känslor inblandade När det är en sån här sak Jag tycker att det här är en vidrig sak Och jag måste säga att den personen Eller de personer som har gjort den här saken Mot den här stackars Och även andra människor som plågar hjul Som till exempel är med igerkotterna Jag hoppas att de dör världens vidraste död Jag hoppas att de blir mördade Om jag ska vara riktigt ärlig För jag tycker inte att de här människorna som har gjort det, de är inte mina människor i mina ögon. De är avskum. De ska behandlas därefter och jag tycker att, jag hoppas att de här personerna blir dödade eller att de råkar väldigt, väldigt illa ut. Det hoppas jag verkligen och det säger jag av hela mitt hjärta. Jag tycker att när man har gjort en sån här sak då är man inte värd att kallas för människa. Man är ingen människa i mina ögon när man gör såna här saker. Saksamma med en vanlig invandrare från, tror jag var ifrån eh, Pakistan, som, sl som slog en... en eh, han, skulle, han talade om i pressen Att han skulle tukta den Han slog eh, sin hår, sin hund med, med knytnävar och allt han orkar. Det finns bilder på Facebook där den där killen Håller stryptak på sin hund och håller stryka upp den Mot en vägg och slår den med knytnävarna Ja, jag har sett det, jag har sett Ja, men han har nog snackat om denna jag, jag, Innan jag blir riktigt förbannad Och jag, som jag sa jag, Det är lite för mycket känslor inblandade här nu, Så jag går och skriver på en annan sak Det eh, har också en del med politik att göra Men eh, Någonting helt annat Närmare bestämt detta Eller politik eh, För 25 år sedan Närmare bestämt För två dagar sedan Var det 25 år sedan Berlinmulen Föll för, föl. Och jag vet inte hur programledare. Har du någon kommentar på detta? Okej okay. eh, Ja just det var jag som skulle ta upp det eh, I helgen här när man har bestämt den här, här i en till idag så filas det 25-årsjubileet av Berlinmurens fall eh, igår eh, igår fredag då så tändes en lång rad av nästan 8000 lysande ballonger, jag såg faktiskt några stycken själv när jag var ute och gick, jag skulle på en spelning med ett känt pumpan som heter Stiff Little Fingers igår och när jag skulle dit eller på en förfest innan spelningen som jag skulle stå upp spelen lite, lite senare ikväll här, så såg jag en kompis som var ute, jag var ute och gick med hans hund såg vi för övrigt två det såg ut som sån här michelinare, fast väldigt små kom flygande över några hustak på rad två, tre stycken, och min kompis sa att det var någon, någon, någon typ av någonting som man hyllar av någon, någon, någonting med någon Ja, att det är invandrare som kanske hyllar någon härlig eller något sådär. Och det trodde vi att det var ända tills jag läste det här idag nu då. Det, var några, det såg ut som lysande ballonger, två stycken. Det här var tydligen då en, en hyllning till att Berimulen föll för 25 år sedan. Det var den grejen som vi såg, de här lysande ballongerna, det såg ut som ballonger fast med ljus i. Och det var två stycken. Och det här var alltså en del i en hyllning som vi såg till en av fall Tycker jag var ganska intressant. Men för före sovjetiske presidenten Michel Gorbarsson var ju och talade eh, om det här med att Berlinmulen föll. Och han sa ju eh, han hälsade kväll på tyska. Han var tydligen i Berlin och pratade om det här och var tydligen synbart då, när han invigde sitt tal. Då. Vilket man kan förstå. För att i och med Berlinens fall så, så renade ju man två tyska länder så att säga, som en gång i tiden var eller var hela Tyskland man förenade då Östtyskland och Västtyskland och jag kommer själv ihåg när Berlinmuren föll det var en ganska märklig känsla och, och var medveten om att, att det året som den föll att, att, att det var två länder, Östtyskland och Västtyskland som förenades och blev ble hela Tyskland jag minns inte om det var Hitler som, som lät bygga den här muren eller om det var Nej. vem Nej, nej, det var inte Hitler, det var 1961 va? Okej, okay. vem det, kommer du ihåg någon som lät bygga den? Ja, hette han inte Erich, nej, han med glasögonen var det var som var ledare, det var inte det Kommer inte ihåg Någon var ju uppe på den Ja, det var. Men Israel Israel har ju en mur alltså medan, medan Israel, Israel har ju byggt upp en jäkla mur Ja det har de väl gjort Har det någonting med att göra med det här med, det här med att med, med palestiner och Ja, gärna förstås Ja officiellt Stoppa folk från att stå sig in i, i här, officiellt är det ju en säkerhetsmur för förhind att hindra terroristattacker så att säga va Ja men det är en officiell version versionen. Ja, den officiella versionen är ju helt annat. Israels ambassadör har ju åkt hem och han har väl inte kommit tillbaka sen jag, jag tycker personligen att Sverige skulle bryta alla förbindelser med Israel och, och, och, och. Men, men problemet är att när man skickar pengar till Palestina så försvinner de mer korruption där nere va? ja det är ju ofta så tyvärr och de här hjälpsändorna som han har läst de de senaste dagarna var att skicka skickas en massa kläder ner till, till palestiner i, i Mellanlösa det är väl en sak Man, alltså det, det, det är väl en sak. Men jag tycker inte, eller undrar vad syren är vart då. Men man skickar tydligen kläder ner i också. Men det här, det här med kläder är en sak. Men när man skickar pengar och såna här saker, då, då, när det är privata, eller vad som har säga privata initiativ, så är det nog tyvärr, skulle jag vilja säga många gånger, inte alla gånger, men oftast frågan om att de här pengarna kommer inte till de människor som behöver, utan de går till vapen och annat. Och det är en av orsakerna till att jag är emot bistånd. Nu ska jag säga till lyssnarna också här. Jag tycker att man ska inte, komma jag säga så här, jag ger aldrig en endast krona i bistånd. Jag skulle kunna tänka mig att ge en annan krona i bistånd om jag visste att pengarna går till de människor som verkligen behöver dem. Men det gör de ju aldrig. Alltså, du vet satt, det gör de, men det är inte så mycket. Du vet de här, de här kledis, i, i, i Marse, till exempel, det bodde, var ju sådana här kledisinsamlingar, du vet vad det är. Ja. Och så har de tagit bilder på invandrare som, som, som, som de tar de här kläderna och de väljer ut de bästa kläderna och snor dem själva. alltså. De ska ju samlas in och skickas, skickas ner till något fattigt land. ju. Ja, och det är ett bra bevis på att sådana där hjälpsändningar inte fungerar någon vidare. Och då tycker jag i så fall att det är bättre med, med alltså folk som verkar alltså, till exempel som myrna samlar väl fortfarande in kläder och, och skänker till, till jag tror de håller på med att insamling till till bara Syrien nu bara till människor som behöver hjälp där och så vidare. Ja, jag köpte ett stort, stort jäkla bord vet är tungt som man kan fälla ut och förlänga så att säga det kostade hundra kronor alltså. Va? Man kan sätta en massa tekniska apparater på. Men jag tänkte säga att vad har, hänt, vad har hänt den här veckan i politiken egentligen? Jo, jag ska berätta en rolig sak faktiskt. Jag måste bete en kul grej. Nu ska vi se. Det var en kvinnlig socialdemokratisk minister. Så att säga. Hon är helt ny. så att säga hon skulle, hon skulle sänka ner sitt kontorsbord. va Det Men, har helt okej. Alltså, var alltså de vem var det? det finns ett överfallslarm på kontorsborden. I, i, på riksdagshuset. Va? Hon skulle sänka ner sitt kontorsbord men hon råkade trycka på fel knapp. Hon tryckte på överfallslarmet och det kom en polispatrull. Var hon, förklarade, hon förklarade alltså att hon skulle, hon skulle egentligen bara sänka ner sitt kontorsbord va och tryckte på överfallslarmet då. Men då sitter ju liksom överfallslarmet ska inte sitta på samma ställe där, där man sänker ner sitt kontorsbord va? Nej, ja, det jag, jag, jag låter nästan som att... Uh vissa det att det skulle vara obligatoriskt med någon form av utbildning så att de vet vissa saker innan de sätter sig på riksdagsplatsen som till exempel det här då hon borde ha blivit informerad om att den där knappen satt där. Det kanske inte hon visste, eller? Tror du att Åkesson kommer tillbaka efter nyår liksom, med nya krafter? Eller liksom kommer han inte klara den här pressen? Han har ju en jäkla press från fienden mot sig hela tiden. Han försöker ju smutskasta partiet på alla möjliga sätt. Och han, ja. han, han är ju också en människa, så att säga, va? Ja, nej, jag är helt övertygad om att han kommer tillbaka. Men uh, det kommer nog bli tufft. Men å andra sidan... Den. Han har ju mått en tid På grund av alla de här Jag tror det har en blandning att göra med att Dels att, att han själv har blivit Så uttänkt som han har blivit på något typ av hatblasker Som Aftonblad och Expressen De har ju chattat länge om det här med hans Spelvisbruk Och visst, Jimmy Åkesson har ett spelberoende som inte har godo. Men det är ju hans sak. Det är en sak mellan, mellan honom och hans sambo, vilket han klart och tydligt gjorde klart i Balt Expressens report av det tillfället. Och ändå så försöker man, och de försökte även få det till att, att han hade stulit av partikassan då för att finansiera sina spelbehov. Men så var det ju inte alls. Och jag tycker att han borde ha stämt dem för det där påståendet faktiskt. För det var ju lögn och dessutom grovt förtal, så det bara skriker om till det så han borde ha gjort det. Det tror jag inte han gjorde. Men han hade väl mådde vara tillräckligt dåligt. Men det är klart, det finns ett uttryck som heter man sparkar gärna på den som ligger ner. Och det kan man ju lugnt säga att hatblasker som Aftonbladet och, och, och Expressen gör på honom då till exempel. Hade det varit någon annan person så hade man nog inte uppmärksammat det på samma sätt. Sen så tycker jag det är ganska intressant att Aftonbladet, hur man nu ska säga kör någon sorts, ja, hur man, som, någon sorts hat- och uthängningspropaganda emot den nya regeringen vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt med tanke på att Aftonbladet är ju socialdemokratisk och antingen har jag oberoende också de stödjer ju regeringen vad jag vet därför är det intressant att de dömer ut regeringen så pass mycket jag tycker att Aftonbladet gör en liten här. Eller också är det att man hakar på mediet, drevet i de andra tiderna. För att man inte vill visa att ja men vi tycker ju inte att det här är så vanligt och så vidare. Och visst, jag, gör inte, jag ger inte mycket för den nya regeringen. Jag ger ungefär lika mycket för den nya regering som jag ger det för regeringen Reinfeldt. Det vill säga inte alls skillnaden bara är bara att medan regering Reinfeldt fick problem redan dagen efter bland annat var det ju flera olika minister. Man har Carl Bildt som avstöjades och jag gäller gällande svarta arbetskraften som var det en som inte hade tagit tv-licensen på 15 år, långt kärring i regeringen då som, var, som till slut flyttade från England för att bli kvitt de här så kallade gagla frågorna från massmedia. Men, och det hette att regeringen i Reinfeldt fick en, den sämsta starten som regeringen i Sverige någonsin haft. Men nu har ju tydligen den socialdemokratiska regeringen med Miljöpartiets i släpp i, i, i släpphasen har för att de bara skriker om det. Det var grejer innan socialdemokraterna var valet. Vi har de här uppmärksamma sakerna om Mehmet Kaplan, den, den kära islamistkraman och dessutom antisemiten som har hyllat islamiska staten flera år och då heter det helt plötsligt att han gör avbjudet från det hela. Men det har ju naturligtvis inte gjort nu. Det, det gör man ju inte naturligtvis. Så han har även hyllat al Qaida och så vidare. Det har jag för mig. Och så har vi ju den så kallade kultur- och demokratiministern Alex Ba som eh, i dagens exemplaret av nya Värmlandstiden som blir då utdömd tar bara hälsik i ledan där. jag kan läsa några citat i, i ledan här det står bara så här, värst ut är dock kultur- och demokratibnister alls bara kn... det är svårt att uttala namnet i hon heter ju inte knull utan heter kuknäckle som inte blev miljöpartist för hon blev tillfrågad om hon ville bli minister hennes orutin blir mer och mer uppenbar och mer och mer pinsam för varje dag som går eller oskyldning och inte intervjuer till exempel i p 1 Mollon där hon på var och varannan av de högst befogade frågorna svarade att det var hypotetiska. Sen är det lite andra i det frågan också. En grej som står längst ner i, i jag tycker personen, om man ska ta dem alldeles bra, så tycker jag att det sak som man det är att Stefan Löfven har inte kollat upp vad det för personer som han valde ut till, till ministerposter och så vidare. Som jag brukar säga lite skämsamt uttryckt men samtidigt är det lite allvarligt botten. Stefan Löfven, det verkar som man har satt ihop sin idring på en tio minuters ungefär som man har kört den här oredo ordo, ordo, taktiken Ja, han tar vi, han verkar bra. Hon tar vi, hon verkar bra. Den tredje tar vi, den verkar också bra. Verkar bra och är bra kärre Stefan Löfven är två helt vitt skilda saker. Till exempel här att det kommer kommit fram vad som utspelade sig i eh, ja... På, i, i riksdagens kulturutskott eh, var det i veckan eller var det för ungefär en, ja, i, den senaste månaden här det är det tydligen en sån absurd grej som att de nya ledamöterna i riksdagen alltså socialdemokratiska ledamöter och miljöpartister då fick bland annat svara på vilken superkraft det gällde en, en, en Uh, det gällde någon grej här. De fick svara på vilken superkraft jag önskade sig och tävla i den frågesport om Pippi Långström där priset var en lunch med minister samt igenom högläsning och en barnbok. Det här är ju så pinsamt att den är kultfabriken direkt till för att tillverka alla skärnkullar som behövs. Jag vet inte vad som säger om det här. Det här är ju helt absurda saker. Det är ju någon sorts lek som det här har varit frågan om tydligt. Är det är det vi skattebetalare eller de som har röstat på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Är det det de har röstat fram då tycker jag uppriktigt sagt synd om dem. Sen vill jag inte ha någon regering som, som regeringen Reifeldt har. Nu har ju för övrigt Moderaterna fått en ny ledare då. But. Battra eller vad hon heter det var, det, det var ju hon som påstod Atlantis För att sjuk i huvudet Och borde, ja, någonting gå Det fick upp en massa skit som jag kom ihåg Hör då, Den här moderatkvinnan som heter Hon heter Battra på slutet Batra, vad, det var jag på. Vad, vad är det för Karlsätt namn? Ja, ja. När första jag tänker på när jag hör hennes namn så tänker jag direkt på henne där stå upp kubiken David Batra. och kanske är gift med honom eller också är honom som sysslar eller så sånt. Jag vet inte, men det är väldigt lätt att tro det. Batra låter afrikanskt va? Ja, det är indisk tror jag. Är hon, i, är hon gift med en indier? Eller? Eh, jag vet inte, men jag tror att du har någon, någon typ av släktskap med han, David Batra. Eh, det är det första jag tänker, annars alltså, ska jag och kolla upp. Det menar men att hon inte är svensk? Nej hon är inte svensk alltså, hon, är, hon är inte det Nej tydligen inte, vi ska kika här Hon har hon har ju dubbla, dubbla efternamn va Vad heter hon, hon har väl ett svenskt namn först va Och sen kommer det äh, hon, hon, het, hon, het, hon heter, vad heter hon Vad 17 hette hon nu här Hon heter ju mat efternamn Hon har dubbla efternamnet Och, och så kommer streck sträckbattra på slutet Hon har ju du, två efternamn Ja så var det ja, ska se här hon gift med ge, hon är gift med en utlänning va. Hon är är hon är, väst, hon är väst, men hon hon, Kin, hon heter hon. Men hon är väl svensk. Hon är väl, hon är väl inte. Eh <tryck> äh, jag jag, jag inte så för mycket. Jag kanske var fel att jag sa att hon är svensk men jo hon är tydligen någon form av svensk här ja. Om man tittar på en bild här som framför, Men, men hon, är, hon är gift Hon är gift med någon utlänning Ja, ja, ja, ja. Bat, Batra Anna, Anna Kinberg Eller Kinberg Batra heter och till och med Hon är ju då tydligen uh, Utnämnd till den Som ska ta över efter Reinfeldt ja. Det här gjordes väl klart igår tror jag det var De, skulle, de, skulle, de skulle ha partidagar i mars Månad 2015 och kommer avgöras då Ja men hon är ju den, en, den hetaste kandidaten och jag tror inte att hon har någon vidare konkurrens eh, om, om posten som partiledare. Det verkar inte så i alla fall. och har ju haft några Det har ju varit några stycken däremot tidigare år här. Till exempel en person som heter Katarina Elmsäter Svärd som har pekat ja, är, ut som en möjlig efterträning till Frankfurt. Men hon vill tydligen inte ta över. Nej, nej hon det inte. Och sen så har vi några andra personer som som skulle kunna tänka sig att ta över och blivit tillfrågade och de vill inte ta över dem heller. Å andra sidan eh, jag tror att det kommer bli lika svårt för Kimberg Batra, som heter, om hon nu tar över då annat Kimberg Batra, att eftertära Reinfeldt som det blir den då, den en person i Sverigedemokraterna ska efterträda Jimmy Åkesson jag tror han, Mattias Karlsson som har tagit över rodet för ST nu, inte har det så det är att efterträda Åkesson, men annars ska man komma ihåg att han inte efterträder det Åkesson, det Åkesson egentligen, utan han har bara tar över under den tiden som Åkesson är ledig och det är ju likadant eh, jag, jag, jag tror att det blir lite lättare till exempel när Stefan Jakobsson från Svenskats parti eh, avgår, då tror att, jag tror att även om han har, har även om han har Ordet skåva till viss del. Så jag är han ganska lite förhets tycker jag. Jag tycker att en, en bättre person borde då bli som kunde leda. Nu är ju ganska gammal, då, men Jörgen Kroman tycker jag skulle vara en bra ledare för en svenskans parti. Gammal fackföreningsbox, är till exempel. Ja. Och sen det här med, vad ska man säga, om att Socialdemokraterna har fått Stefan Löfven. Jag tycker att. Det, det luktar lite illa på något sätt. Han, han, han har vissa likheter med Molasalin, tycker jag. Eller faktiskt skillnaden mellan honom och Molasalin, dock, även snarare det att, förutom att han inte är kvinna, då. så skillnaden att, skillnaden är skillnaden ju det att han är ju. Han är lite, det är lite, ja, lite buffelakt. Det är lite grann som gör en perså mot slutet. Jag tycker inte att. Stefan Löfven är en bra partiledare för socialdemokraterna Oavsett vart då står politiskt någonstans Jag tycker inte Nej, att han är att... det. Är, de, är, de engelska tidningarna hade skrivit så här, så här blir det när man väljer en svetsare som statsminister <laughs> Han är, ja, alltså, han är i, gru i grunden från början och svetsare så att säga Han är ju det, han är ju gammal fackföreningsbas också han, kommer, han har ju, jag tror inte han har haft något jobb i sitt liv förutom det Jo, det har han väl naturligtvis haft men, men jag vet inte hur det är många är men han är ju, han kom ju direkt från verkstadsgolvet där han inte satt och gör han inte alls det. Han är ju en som har varit det i många år och innan det så hade han någon jobb på någon verkstadsjobb. Men, eller, men jag tror inte att han har haft några vidare erfarenheter eller jobb förutom just den grejen tror jag. Om du har minst så hade han ju han, han gjort en plump under sin gymnasietid också tror jag då. Han var, uh, han var. Han var väl ord ordförande för metall? Ja me det var. Me Metallordförande va? Ja en ganska, en person som i mitt tycke eh, inte borde vara eh, fackordförande för någon för någon fackförening överhuvudtaget faktiskt tycker jag, speciellt inte vilken, för vilken tanke på vilken syn han har om vi tar till exempel just Sverigedemokraterna, men den svenska partien har inte ens nämnt. Om vi pratar just SD så har han ju den synen som en del andra har. Men den synen är väldigt, väldigt föråldrad och det är kanske är dags att komma på något nytt, Löfven och Company. Andra och håller på och tjatar om rasism och rasism. Jag såg faktiskt en klipp på Youtube med en debatt mellan Löfven och Jimmy Åkesson så sent som i torsdagskväll. jag var hemma hos en kompis och drack lite kaffe. Ja. Det var ju efter Jag kommer inte ihåg vad klippet heter Men jag hette på Youtube heter det något Att Jimmy Åkesson ja, Utklassar Stefan Löfven Eller någonting liknande mm. Mm. Men jag går ju på då i klippet då, Med det här snack om att ha korsen fram Och och tjata och strida Om det här med att Hur Sverigedemokraterna såg ut 1988 Med Anders Klarström som ledare till exempel Det är ganska mm. typiskt Retorik för Löfven och company Men den retoriken håller inte kära Löfven längre Utan du måste komma med något nytt Du och dina andra är lika. Jag trodde faktiskt att Jimmy Åkesson Jag hade inte sett det klippet förut Jag trodde att Jimmy som skulle svara då Med det här med att sossarna Har en nazistisk och rasistisk i stora skär Men han, han var så pass stor Så han säga, så att han inte till den här grejer. Istället bara han kritisera. Stefan Löfven från någonting annat som faktiskt hade med Stefan Löfvens politik att göra. Inte någonting som, som var tillbaka. Så, som Stefan Löfven inte kunde lastas för nu utan det var en grej som hade med Löfvens sätt att bedriva att driva politik att göra. Tror jag. Så han var alltså lite han, var, han stod lite högre. Mycket högre till och med. Eftersom han inte nedlåtade och så körde med samma fula Rävspel som Löfven gjorde. Och oavsett vad man tycker om Jimmy Åkesson som partiledare eller person överhuvudtaget så är han en, en stor, har han en stor del och fortfarande i att, att Sverigedemokraterna är i riksdagen fortfarande att Sverigedemokraterna har blivit Sveriges tredje största parti Det bästa, det, stor del, i alla fall. Det, bästa det bästa, med Åkesson är att han har väl ingen i bakgrund så han har inte varit med i någon sån här extrema grupper och sånt till exempel Nej han har ju inte det. En del har ju påstått att han har varit med i Vam och så menar Vittoris motstånd. Men det är bara rent struntprat Ja. Det har han ju inte alls varit där. Däremot och sen är det en del som har anklagat honom för det här med att hans han syn på invandring Hur kunde han ha den synen när han var så liten och så vidare. Det, det, det är en del som har försökt att smutskasta honom via det. Men jag tycker att man är ute och kör och, och, och leker i sandblådan och håller på med sådana dumheter. Visst, man kan... Man, det är klart att, man, att det måste finnas politiska motståndare hela tiden oavsett parti jag menar, vi kan ju vi kan inte ha ett system i Sverige där alla tycker exakt likadant vi, vi kan ju inte, inte ha ett system i Sverige som bara består av ett enda parti, det går ju inte men då är vi på väg mot ett tvåpartisystem i Sverige vi har ju vänsterblocket, vi har ju den målja sidan, jag, jag tycker faktiskt att, det här är min personliga uppfattning men jag tycker att, det är nog många med mig som tycker också, lika kan tro Att tro att vänsterblocket är ju egentligen ett enda parti det finns partier i partiet Jag brukar, jag brukar säga att de partierna alltså som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i vänsterblocket De är, vad ska man säga, gr vad kan säga grupperingar i ett, andra, i ett enda stort parti eh, Som Stefan Löfven skulle väl vilja säga är partiledare för Och vi har det likadant på, på andra sidan, på mor sidan. Då har man en massa fyra olika grupperingar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 fast vi har ju till exempel även med kommunismen som det är ju många som, som tycker är bra inom socialdemokratin även om vänsterpartiet står för det mer då naturligtvis och det finns ju stora riketer mellan Centerpartiet och Folkpartiet då på den borgerliga sidan helt klart så att jag tycker att vi, vi har om man ska hårdare i hela så har vi bara två partier i Sveriges riksdag. För, Tre partier har vi. Vad är det för skillnad på socialism och kommunism då? Är det någon större skillnad egentligen? Ja, det finns ju skillnader naturligtvis. Om jag minns rätt så är det så här att kommunismen kommer ju från socialismen fast den är en extremare form av socialismen. Det är ju, man kan jämföra lite grann med, med att nationalsocialismen, eller nazismen om man så vill som det heter i PK-munn eh, kommer ju från socialismen från början. I alla fall skulle inte heta nationalsocialism till exempel. Så både kommunismen och nationalsocialismen är två former av socialism, fast lite olika då naturligtvis man uh, kommunism och och har en hel del i bild. Ja kollar på motgiftet, så har Sö Magnus Söderman har skrivit en artikel om de tyska nationalsocialisterna varför man varför, till exempel varför den där röda färgen det är därför, att lockas, därför att locka vänstersocialisterna över till nationalsocialisterna till exempel va? Ja just just absolut. Har du sett den Har, har sett den artikeln? Nej, men jag kallar, det stämmer med all säkerhet. Spetila inte ens kunde. Ja, det stämmer. De försökte locka med de här vänstergrupperna. Därför körde de med röda färger. Ja, det var, det. var medvetet valt alltså, just den här färgen rött. Uh, det, det, det är det ju naturligtvis. Det, finns, det fanns en orsak till att, att, att Hitler valde just ja, det som du säger. Då, så, att, så jag är inte direkt förvånad om jag säger så. Vad, tyck, vad, tyck, vad, vad tycker du om de här 5000 huliganerna i Tyskland som var ute och demonstrerade mot de här Vad heter de här muslimska grupperna? Salafisten heter det vad? Ja, vad var det för personer som var ute och demonstrerade mot dem förresten? Huliganer kallas det, fotbollshuliganer okay, okay, okay. Ganska hårda gubbar kan man säga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 Riktigt. Den här, den här ja. svartskäggiga gubben som är bostadsminister, vad är, vad är det för en typ egentligen? Jag vet faktiskt ingenting om honom. Han ser ganska kaplan, ja, han ser sk skum ut, va? Ja, ja, det är ju han som har hyllat islamiska staten och tyckt att det är bra. Och det kallar de för frihetskämpar och så vidare. Han har fått ju en enorm kritik för det. Jag skulle nog vilja säga att kritiken är ganska slu ändå med tanke på hur mycket den kunde ha varit. Han påstår ju sedan att det blir uppmärksam att det är riktigt ordentligt att han tar avstånd från islamismen, säger han. Men det är klart att han inte gör det. Det är ju ganska självklart. Jag menar, han tycker helt enkelt inte om att det här är uppmärksammat så pass mycket. andra sidan så tycker jag att Löfven är väldigt väldigt naiv på den här punkten. Han utsåg Mehmet Kaplan till minister att alltså, de här sakerna som Ahmed Kaplan har sagt om islamiska staten till exempel, det är inga nya förutsättningar. Han har ju kört stenhårt med det i hela sommaren i princip, ända sedan islamiska staten dök upp de första början riktigt ordentligt på, på kartan så, att säga. så har han hyllat dem hela tiden nästan. Och han har ju även en gång i tiden, det inte många år sedan han var ledare för Sveriges unga muslimer där han var ansvarig, huvudansvarig till att, till att det bjöd sig ut, ganska kända antisemiter till exempel som propagerade helt öppet för mord på judar och det var inga problem och, och det här vill ju inte han kännas vid idag det förstår man ju samtidigt så tycker jag bra att det här dras fram i, i ljuset, jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt att, att människor får reda på vad det är för folk som sitter i regeringen han är ju bara en, en miljöpartistisk variant på Ab på moderaten var det han Ab Abdiri Han som eh, Fredrik Reinfeldt fick eh, tung häfta så fort han nämnde honom överhuvudtaget. enda fråga som hade med. Vad blir det att göra Så man Rangfeldt blir intervjuad åt Och svarar han inte på överhuvudtaget Du har inte prata om honom överhuvudtaget Löven hade ju fel, fått något fel papper på Han kunde inte säga namnet på någon miljöpartist Och sen var ytterligare en ytterligare person han inte kunde få fram Och sen var det sekreterare som rusade fram Med, med rätt papper liksom. han, han klantade till sig liksom, i, inför pressen Ja just Visst, visst, visst gjorde han det naturligtvis Ja men jag stämmer, jag känner igen det där. Jag känner till det där. det var ju något snack om att Han ja, han, han, visste inte, han visste inte riktigt namnet på vissa personer Och kunde inte uttala dem som du då Men det hade väl förmodligen med Mehmet Kaplan att göra tror jag Det är en svag, mycket svag regering i det här och, och vad som kommer att hända nu, det är väl budgeten som måste gå igenom här nu är, är det, är det, är det, November blir det nu Ja nu är ju inne i den 8 november ja, Budgeten måste liksom få stöd så att säga, I majoritet för att kunna gå igenom Annars, att, vad händer annars? Ja, Sverigedemokraterna är i en sån position Så att de kan faktiskt eh, Fälla Den nya regeringen På grund av det här med budget den, den här, Jag har läst igenom lite delar av det här budgetförslaget Som Löfven har kommit med Och om jag minns rätt så ingår det här med att man ska Att man inte ska, att vissa instanser inte ska få privatisera vara någonting. om jag minns rätt. Det finns ju lite artiklar om det här också. Alliansen vill följa den nya regeringen vilket inte är så konstigt. De är väl av samma uppfattning som många delar av svenska folk. Och även om, som jag sa, jag, jag, jag gillar inte alliansens politik, men jag håller med om att att, att, att, att, att man kanske skulle ta reda på det. Fina komputer kanske skulle ta reda på om du har någon, någon form av uppökning innan de kommer med förslag som de bara inte får något hör för nog vidare kan man bara säga. Då tycker man. Så att nu kommer in in här Eller ah, okay. Vadar, hälle. Ja, okej, jag försöka inte höra vad Nej, jag var. ingen musik här. Ah, vad vad gillig jag som kom ihåg eller så här. Ja. Våta för. Okej, okay, jag gick in på det äh, ja. Hör du, du! Jag, jag, jag hörde en tjej här som är vd på Bonniers och sånt att om några år så kanske Dagens Nyheter lägger ner sin pappersupplag alltså. För att äh, man har förlorat hälften av sin re reklamintäkter och det är ständiga neddragningar. Expressen har avskedat alla fotografer till exempel. Så att det är ju stora problem för, för äh, de här gamla dra drakarna som de kallas Dagens Nyheter och Expressen och allt vad de hette va? Ja, och det, det är det ju Men det har ju sina orsaker också Folk är trötta på att läsa lögner helt enkelt eh, Var det Expressen det var Aftonbladet Som det sparkade 20 fotografer för, någon, för några veckor sedan eh? för, för, för, se ja, det, det, Nej det var 60 stycken fotografer som... Okej okay. ja. okay. Det var ett antal journalister också Som fick sparken Men det har väl att göra med att, att Tidningen har börjat tappa så pass många läsare Tror jag så att man måste sparka folk på hur att tidigt ska kunna fortsätta leva. Och tydligen aftonåldret är en liknande situation. Tydligen så är de här alla tv-kanalerna med reklamet Ta mycket tar bort mycket intäkt. de här kommersiella tv-kanalerna med sina ständiga reklam vad det är en hård konkurrens för pappersupplagorna så att säga. Ja, det, det är ju naturligtvis. just det, det. Men det är ju inte så sagt var inte särskilt konstigt. Jag menar Sen är det en annan fråga om att göra. Jag vet inte hur stor inverkan det har, men det har naturligtvis en del att göra med internet också, tror jag. För vem, varför ska jag. Det är ju inte jag menar, det kostar ju en del att köpa en tidning. Det här en, dag, en dagstid.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 varför ska man. Ja, just det där. Men det är samma, det är samma sak som Nya Världsbladstiden i världen. Är. Eh, är man inte prenumerant på tiden så går det, inte in, går det inte att gå in på tidens hemsida och läsa deras artiklar. Men det går det däremot att göra på Värmlands folkblad. För ja, det är tid. Men då alltså, gör ju bara folk så att då går de till en tidning där de kan läsa uh, den, den artikeln kanske. Uh, om den inte är unikt så kan de läsa den gratis på något annat ställe jag, jag tror inte folk kommer betala för att läsa några jäkla artiklar alltså. Nej, fortsätter jag säga så är det många tidningar i Sverige som måste lägga ner För att, precis som du var inne på det. Här, var, varför ska man köpa, ska man prenumerera på en tidning i papperstiden när man kan läsa samma artiklar på internet helt gratis Varför ska man göra det? Det det grander, liksom. vet, jag har jobbat på järnvägen vet du. Där kan man hitta gratis tidningar på tågen Som kommer från hela Sverige Men i alla fall där jag bodde Uppsala till exempel även i Merch, så kunde jag faktiskt utny utnyttja ibland Jag betalar alls Jag fick Uppsala nya tidningar i två veckor gratis och. Ja. Det var ganska smart faktiskt Och sen, jag betalar inte, det var ju gratis Ja, just. Visst, visst var det Ja, ja. ja. Nej, så att det är ju konstigt som sagt det är, det är väl ganska självklart På andra sidan så är det väl kanske dags att det, är så att det finns en del tidigare som är redan medveten om det här då tar man ju betalt ja du själv var ju inne på en sak där då tar man ju betalt av folk för att gå in och läsa artiklarna nu var inte jag riktigt med där men jag för mig att det var någonting i den stilen du sa i alla fall det är exemplet du gav där och ja, och det är klart att de är ju tvungna att göra någonting för att de ska få in intäkter jag menar det räcker ju till exempel inte längre med att att de får in några typ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 Det är ju Man kan ju utnyttja till exempel Du kan ju få dagens nyheter kanske i tre månader för ni, eller, Två månader för 99 spänn Men sen, sen när det har gått ut så behöver du inte fortsätta Om du inte vill va Utan du, du, har, du betalar bara 99 spänn så får du tidningen Två månader för 99 spänn Det är ju superbilligt va Men sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen låter du tidningen vara så att säga Du fortsätter inte att betala eller För en förläng, förlängd period Nej, det, det gör man inte. Varför ska man. Nej, precis. Då tycker jag då tycker jag det är ganska meningslöst egentligen att, att, att vissa dagstiderna går ut med de här eh, erbjudandena egentligen. är samtidigt så måste de ju göra någonting också. Det är bättre att spara på vår skog. För det här går ju sent på retur, som returpapper tillbaka, alltså och gör om till pappersmassa en gång till, va? Så så vill inte jag själv, det är nog många som inte vill ha ett, ett, ett Sverige där vi inte har några pappersstilar ifrån vissa medier. Utan man vill nog, jag själv är en av de som tycker att vi ska ha kvar de här pappersstilarna. För att vi har haft det så pass många år, eller så pass lång, lång tid, och jag tycker att det ska fortsätta. Det är ju likadant det här med, alltså, men det finns, jag har hört något snack om att det finns. Att det, att det kan komma till en punkt att. att, att det här med tv kan försvinna också. Att man bara kan titta på tv via internet. Och vi har ju vissa sajter där man måste betala för att kunna titta på tv. Men än så länge har det inte slagit ut riktigt ordentligt. Men det kommer att komma till den punkten också. Va, va, va, va, va? Vi hade ju en driftstörning här uppe som var det var nationell. Det var ju Stockholm och så du och allting. Det var ett helvete. Men alltså, vad har du för internetleverantör? Eh <fri> uh... Ja, det är ju bredbandsbolaget som det var. Det har det. Och det hade, hade jag i med. Alltså jag hade i hade jag från början då. Om var Jag i, i, i tidigt på I på 90-talet då så fick man ju köra man så på modem och så här man fick ringa upp sen modempoler som det kallas för någonting som flashback hade till exempel. När kunde bli bortkopplad. Men i alla fall så fick jag ju Telias ADSL då, så en höghastighetsmodem. Men sen fick jag då år 2000 ett, ett kanske det var någonting där. så kom bredbandsbolaget till mäst Va? Men här uppe har jag allte, va? Okay. Och, nu, och nu är torsdag Så var det alltså en nationell störning Det vill säga, det drabbade alla kunderna på alltid. Stockholm och så Sen fixar man fel klockan 12.50 och sen efter klockan 13.30 var fel tillbaka, va? jag tycker det är ganska jobbigt med de här. Hur, hur, hur är driftsäkerheten på, på ditt system så att säga? Blir Det blir avbrott ibland. Uh.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 Internet kom till routern och så satte jag i den igen Och också satte jag och startade om datorn Det kan vara något sånt bajs också heter det, så, Och i nio fall av tio så funkar he det H H H Heter det Reuters eller heter, heter, heter, heter det Switch? Det heter Rojt, eller Rojt, heter det. Nej, men det heter router, router, heter det. För jag har ett modem här, eller en, en liten box då som är kopplad så man kan koppla ihop en telefon. Men så har jag också en annan apparat med bara lampor som blinkar där man kopplar i själva bredbandskabeln då till porten. Det behöver ju två portar då. Men det är väl en switch där? Det kan tänkas att det är det. Då. Vad är det för skillnad mellan switch och Rojt då? Ja, uppe så finns det en skillnad Ja. ja, det, det finns det Bara ta den faktum att det, är, att det ena heter Switch och andra heter router Så det, ja, det finns ju en skillnad någonstans det, Den här Switch har vi förresten aldrig hört talas om själv så jag vet inte vad det är för någonting Men kom kommer inte ihåg för några veckor sedan, då hade jag också tekniska problem Du vet den där lördagen som det är krångligt och här Ja, det är en del lyssnare som jag, jag vet några stycken som jag själv har pratat med efteråt Som de som, tyck, som tyckte att det var köprätt på skogen och där och jag, jag kan väl förstå, nu hörde inte jag hela sändningen då, för det var lite krogor när jag skulle, när jag, jag fick komma ihåg att ringa till Skype, men det gick ju inte. Och då lyssnade jag lite på programprogrammet på, på bland annat den här hemsidan, Sverigekanalen.com då. Men det, det hördes, jag var även inne på, på i alla ordens sida, men jag hörde ingenting faktiskt Jag tog det. Jag ska, jag, ska, problem, jag, ska, jag ska säga att Sverigekanalen.com har passerat 15 000 besökare. Det går starkt fram. Är ungefär 1 000 besökare per månad, va inte det? Det, här, det, är, mycket ja. mer, det är mycket mer förresten. Det var september hade jag alltså över, över 2 500 besökare bara i september månad. Va? Det är ju mycket, ja. ja. 2 500 besökare på en månad. Ja, ja just det. Jag ska väl öppna den här på besökarlistan. Jag vill då få tacka de lyssnare. Det var ju du som tar om det för mig jag vill att få tacka de lyssnare som, som tycker att jag ska vara med oftare i, i, i Sverige kanalen och blogga oftare, jag vill att få tacka de lyssnarna för det, men det är så här att man när det gäller bloggning till exempel så har jag ett liv utanför internet också naturligtvis men jag tackar för responsen absolut eh, och det här med det är väl alltid roligt, att dessutom det här med när Sverige så det är det alltid roligt att och, och få lite positiv respons till exempel att, att det är det som tycker att jag ska vara med oftare så jag tackar för det Tack, tack Så Men Jag tar och fortsätter med en grej här ja, Om det är okej okay, naturligtvis här. Som jag var på igår eh, Det är en del som har tyckt Att det som vet att jag ska vara med i radio kväll Vilket jag är just nu tycker att Har ju tyckt att jag ska ta upp som vi inte i igår kan jag, kan, jag, kan jag bara få presentera mig För att vi har kommit ut på Stockholms närråde Med Gällorhornet Sverige vaknar och Så utgivare Gunnar Andersson Vi har den 8 november 2014 Vi kommer att upphöra med sändningen Klockan 18.30 18 från med december månad Efter mer än 26 år Och hänvisar då till sverigekanalen.com Över 15 000 besökare Eh, från och med december så upphör vi alltså på Stockholms närradio Och jag hoppas också att Georg Lindberg kan ta över sändningen mellan 18 till 18.30 Vi har med oss Karpstrypan här idag Tjena, tjena Vad har vi tagit upp? Ja, vi har tagit upp eh, bland annat det här, den här hetsen mot Jimmy Åkesson Efter att han blev sjukskriven eh, tidigare år här det är en del som har kört både Aftonbrott och Expressen och har kört någon sorts hårt på andra och försökt att och även vissa antirasister som till exempel en videre människa, Amara Bajrik har tyckt att det mer eller mindre underförstått att de tycker att det vore bra om Jimmy Åker som dog. och har skrivit ett antal debattartikeln om det här och tycker att det är jättebra att hon han går så fruktansvärt dåligt och så vidare. Och jag tycker att det, det är vidrigt att ha den inställningen oavsett vad man tycker om Jimmy Åker som är Däremot så hedrar jag uh, de andra partilätten i riksdagen som har önskat Jimmy Åkesson att han ska kryva på sig. Och det finns även en del antirasister som man kan tycka att man vill oss kalla det antirasister, men det finns faktiskt en del antirasister som har tyckt att det är trångt så att, att Jimmy Åkesson bor dåligt och då, att, att de vill att han ska komma tillbaka till politiken. Och det tycker jag säger ganska mycket när han får en sån respons från vissa delar av den antirasistiska rörelsen i Sverige. Jag tycker det är bra faktiskt utav de så kallade antirasister att de, att de faktiskt tycker att han förtjänar och bo bra han också. Jag läste en artikel i Nyheter 24 som har skrivit av en ung kvinnlig antirasist som, som, som förstod hur Jimmy Åkesson bodde på grund av att hon själv har varit i samma situation som Jimmy Åkesson. Inte det att hon är partiledare eller något sånt från en parti, men att hon har haft ungefär liknande symptom som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 ifrån journalisterna. Jag tycker inte man ska skriva en sån om man är en antirasist. Men är ju vad jag tycker. så säger ju samtidigt om vilken inställning hon har till alla människors lika värde, tycker jag. Då. Eh, sen har vi... Ja, vi har tagit upp det. Sen har vi även tagit upp att det för, för igår är det 25 år sedan, exakt på dagen till och med, Berlinmuren föll. Jag själv såg det när jag skulle på en spelning med ett, ett gamla legendariska punkband Stiff Little Fingers i Karlstad igår. Och då såg jag en kompis vi såg två det såg ut som lykter som kom flygande genom luften eller vad man ska säga, ljuslykter och vi trodde att det var en del invandrare som firade någon, någon högtid av något slag som var representabelt i deras hemländer men så var det tydligen inte alls inte enligt liten artikel på Sveriges Radio idag för det vi såg på natthimlen det var så mycket som en hyllning till att Berlinmuren Föll för 25 år sedan igår. Och det vi såg för att ta klarspråk, det var någon, det var lysande ballonger som kom flygande genom luften. Och det var då en hyllning till att Berlinmuren föll. Det var det vi såg helt enkelt. Och det hade inte jag någon aning om ända tills jag läste en artikel tidigare idag här om just detta. Och det var intressant. Mikhail Gorbershov, för övrigt välkänd och som före detta sovjetisk president, var i Berlin och talade inför. Uh, ja, cirka hundratusen människor uh, pratade han oh, fin fördel. och för det och han sa en hel del bland annat så sa han ju ja han grät uh, i inledningen till sitt tal och tyckte att det var ja det var, uh, han var glad över att, att det tog slut det här med att Berimuren föll om jag fattar saker att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 Och jag satt även och så väldigt klart och tydligt Vad jag önskade de här människorna Den här människan som har jag gjort det jag, jag hoppas att den personen dör Vänlades vidast och så, och så vidare Jag skrädde inte ord, det var andra saker jag sa också Men jag var tvungen att besinna mig lite grann där och, och gick då efter en stund över till en annan nyhet På grund av att Ja, jag sa väl min eller mindre Precis vad jag tyckte, fast jag fick ju tänka på lite litegrann Eftersom man ändå är med i radio Så att, jag är själv väl ganska övertygad Om att, att det har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 man anser att hundar är orena Grisar är en sak Men jag tycker det säger mer om, mer om, mer om De människor som anser att grisar och orena djur Än vad grisarna själva är faktiskt Grisar är faktiskt väldigt rena ur. Jag såg en rabgubbe du, som, som tvingade in en, en kamel I bakluckan alltså, med, med våld alltså. och, och, och sen, sen pressar han in den Och stängde bakluckan Det finns ju ingen luft va det måste, måste ha kvävts del I, I bilen alltså Det luktar sig död i alla fall Absolut den som inte tycker det, den tycker jag Förtjänas att hängas upp i tre Någonstans enkelt uttryckt ja, Det var jag det, tycker det. det Ja, det är fluktansvärt hör du Ja visst är det, Så, ja, just det ja. Vi har ju tagit upp en del Som har med den nya reningen att göra bara att det här med att, att den har Mer än mindre fått den Blivit utövd ännu mer än vad den borgerliga reningen Reinfeldt har blivit eller blev. Och det faktiskt säger ganska mycket Tycker jag, till exempel det faktum att Stefan Lufvén har, verkar ha kört någon sorts Olo taktik när han utnämnde sina ministrar. Vi har ju till exempel Gustaf Fridolin som hårdbevakade av Säpo på grund av att han skulle ta in en person eh, som inte som låg efter med skulder och skronofodern. Eller om det var Gustaf Fridolin själv som låg efter med skulder och skronofodern. Men det var en person han skulle tagit in som i, i, som en av sina underhuggare i regeringen då som mm. tydligen har koll på som har sett på sig och som är tydligen är inblandade i någonting om jag fattar saker rätt som är ett hot mot rikets säkerhet då. Ajda. Ajda. och vad det är det har jag inte fått klart för mig riktigt det, det är bara det att på har koll på den här personen och där, därför har de också koll på Gustav Fridolin CEPO stoppade för övrigt Fridolins utlämning av den här personen detta på grund av tron att den här personen ut, har utgör en, en säkerhetsrisk mot Sveriges rike Och det tycker jag säger väldigt mycket om Just Fridolin. Han är väl någon sorts yngre variant på Stefan Löfven där, att han inte har kollat upp vissa saker om den här personen. Då. Fast Stefan Löfven slår ju då honom, kan man lugnt säga, med ganska rär hästlängder. Löfven har ju inte kollat upp en enda person som han har utsett ifrån ut, i, som minister i sin regering till exempel den kände islamisten och antisemiten med Kaplan som har hyllat till islamiska staten för flera år sen har han ju även inte kollat upp det här hur det står till är all i småk heller och han har inte kollat upp i andra saker heller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 han var, ingen stor, han var ju ingen vinnare egentligen uh, det vet ju alla vid det här laget att de stora vinnaren var Sverigedemokraterna och uh, Löfven hade inte så så lång tid på sig att bilda regering det var väl knappt en vecka eller något sånt där. eller rättare sagt 196 timmar tror jag det var som han hade på sig att bilda regering talmanen gav honom det i annat fall så skulle det bli en om man fattar saker att hade inte Löfven hunnit med att bilda regering på den här tiden så hade det blivit nyval för mig eh uh eller också hade fått någon annan följd i alla fall så har det inte varit bra för, för socialdemokraterna den nya regeringen den här är ändå naturligtvis vilket inte är så konstigt och eh, jag tycker personen att att, eh, jag det så att jag tycker att den här regeringen som vi har fått att den är Snutt på nästan värre. Alltså, det är inget fel med målsättning. Man har sagt att man ska höja a till exempel man ska ta bort fas 3 och man ska göra det och det. Men alltså, Felet är ju inte vad man har för visioner utan felet är vad det är för folk som sitter i regeringen. Det är det som är stora problemet. Det är det som gör att regeringen har blivit smutskastad ett antal gånger. Ganska rejält också med tanke på den sammansättning av personer som finns och de personer som är minister. Och detta men samtidigt är detta inte så konstigt Löfven har ju väldigt, varit väldigt, väldigt naiv tydligen när han har valt ut där. jag skulle nog vilja säga att den enda riktiga ministern som finns i regeringen, förutom de själv naturligtvis då, så är det faktiskt Ulva uh, Johansson och vår, vår skolminister eller vad hon nu är för någonting det är ju faktiskt en person som som verkligen är en riktig politiker och som oavsett vad jag tycker om henne så tycker jag att jag sa emot själv lite grann men jag tycker att hon är en bra representant för en regering. Samma kan man inte säga om kulturministern Alice Bar-Knulle eller Knuckla eller vad heter det? Knuckla, sa som för lite fel. Jag har ju påstått att du har väldigt väldigt mycket politisk erfarenhet. Jag vet inte om man kan kalla det att ha politisk erfarenhet om man har haft varit programledare för söndagsöppet. Vänta där. nu, hon är ju dömd för, för droginnehavet då. Och ja, har jag tagit upp. Och så blev hon ju miljöpartist i princip. Så, hon, hade, hon blev inte miljöpartist, för hon har blivit till om hon ville bli minister. Och hon svar på den kritiken så hon sa hon, ja, jag har varit miljöpartist i tre dagar. Och sa ju det, hon sa ju det, intervju, jag ihåg intervjukommission det. Och det här skulle då heta menar hans från här sida Att hon har lång politisk erfarenhet Okej, okay, då kan man väl säga Att hon har lång politisk erfarenhet Att det är om man, om man ja, Som jag skulle gå med i Till exempel Moderaterna och En minut så säger jag det efter, Ja, jag har lång politisk erfarenhet Ja, ja det är ju nästa, det är inte, riktigt, det är inte riktigt samma sak där Men nästan då eller om jag skulle skulle jag, skulle jag jobba säga att jag skulle jobba på Migrationsverket och så, så skulle jag då liksom om jag skulle få fråga vilken erfarenhet jag har med, med tanke på det jag jobb så skulle jag väl i så fall om jag skulle då säga att Ja, ja, ja, jag pratade, hade pratat med, med en flykt i en timma en gång i tiden på något gammalt badhus någonstans, det är, då, det är ju lika illa jag tror ni förstår jämförelsen här. det var inte världens bästa jämförelse men jag har hört betydelse sämre jämförelsen så kan säga så att men i alla fall då, det var ju det då ja just det, var vi har tagit upp i övrigt vi har ju faktiskt tagit upp det här med eller detta, så att jag ska ta upp en sak nu här som jag skulle ta upp det. Jag tänkte ta upp Stiff Little Ett gammalt punkband Ja jag tog, hem, jag tog hem några plattor med dem Jag kan göra om Youtube till MP3 De, de, de gör gjorde ju Vad heter den där kända låten från 1980 där, Vad heter den där, där plattan Som kom 80 ja, De var ju väldigt kända De, inne, de är, har ju samma betydelse för Den för brittiska punken som Sex Pistols hade De har ju samma era det kan man säga Nobody's no of Heroes va Hette låten eller Ja den låten körde de faktiskt på nöjsfabriken igår Ah, ja, nobody's here Ja, du har sett Ja, de börjar ju ah? väldigt flott. Ah, alltså. du, har, du har sett dem nu, nyligen Såg dem igår Är det verkligen originalmedlemmarna så säger säga Eller har de bytt ut några medlemmar. De har hållit på länge nu Ja, det är alla originalmedlemmarna Det är ganska ovanligt faktiskt ja. ofta är det bara en gubbe kvar så att säga Från originalgänget va Ja <laughs> ah. Ja, det är det ju, men i det här fallet så är det ju tydligen inte det då Utan det verkar i alla fall som att det stod en artikel om det här i, i gårdagens exemplar nu Och det står faktiskt en artikel om det här i, i dag också uh, Du, du, du! En låt hette Get to get away, va? Ja, det var den man öppnade med igår Get to get away, oh. jag har den där plattan också jag, har get jag, kan, jag kan köra, med, jag kan köra med den här låten ibland på, på radion här ja ja, de har ju, Jag läste intervju med, med hans sångare i Snyderfigurs Geik, har jag för mig att han heter något sånt. Eller någon liknande. Ja, eller om han, han är medlem i Nordirland. Och han var i en intervju med dem igår, då, där han berättade lite grann om han växte upp på Nordirland med de här konflikterna mellan katoliker och protestanter till exempel. Ja, och han jämförde det med, med att folk. Han jämförde med många som dömde ut katoliker och protestanter. Jämförde han. Med folk som dömer ut alla muslimer bara för att det är ett fåtal är terrorister. Jag tycker inte att det är någon bra jämförelse, men det är vad jag tycker då. Oavsett vad man tycker om stifflingen stif finger så, så håller de fortfarande stilen. Det jag så tycker det var synd. Jag och en del att prata med en kille igår när han stod i baren efter, efter spelen hade slut som tyckte samma sak som jag. För att, att det var för lite gamla låtar som de körde. De körde en hel del låtar, men att en ja, nyare låtar var att gjorde en reklam för sin senaste skiva. Som de för övrigt sålde där igår då. Jag köpte den inte Men jag spelade in lite Några videos, två stycken med dem så jag tänkte lägga ut på en Youtube-kanal som jag har Som heter Stopp Kommer förmodligen att lägga ut dem Imorgon så håll uppsikt Över den kanalen, kära Lyssnar, om ni kände fört naturligtvis Men i alla fall Så alltså, ja, jag tycker att de är väldigt bra Jag har ju varit punk en gång till och Jag tycker fortfarande om punk så att Uh, det var en höjd där att se dem Det ena som var törligt var ju att biljetten var ganska dyrt 325 kronor För att se dem och så se ett fölman som, jag, som heter Cat and Dogs Eller något liknande du, träff som... du träffade aldrig Peter Punk Andersson i Uppsala någon gång uh, Nej, jag gjorde inte det tyvärr, Men jag skrev en, en uh, memorial Till hans ära När jag fick ge på att han hade dött och den hette faktiskt, i the memorial, Peter Punk Andersson. Den hittar man om man söker på just det som han hade nu. Man kan säga att han samlade på musik kan man säga. Han hade ett, ett rum var bara vinyler. Han åkte över till England och köpte in då plattor, alltså, ja. vinylplattor alltså. Ja, han hade väldigt mycket, han hade en stor skivsamling. Han samlade på väldigt mycket. Han, blev även av, han var även avtackad på samtliga ultimaturle skivare ända fram tills den dag han dog med den Ja, och det värsta var att den där tjejen, punkkejnen hade... Hon slängde ju allting, eller gjorde sig av med allting. Alltså, all, alla plattor och allting, va? Vad jag har ja så. Väldigt märkligt i så fall om hon hade gjort det för att... Eh, ja. Jag förstår ingenting utav Ja, just det. Jag ser att... Eh, det här förbandet som jag nämnde nu här... De heter inte Cat och Dogs, men det var nästan... Cat and the Underdogs heter de tydligen. Ja. Verkar eh, som det är Carl Stabban. Verkar det Och Steve lite Fingers, de är ju ifrån... Belfast på Nordlillan uh, hur... Jag har för att de var från Skottan Men jag hade tydligen fel Hur många av de gamla punkgrupperna från 70-talet Och så finns kvar idag UK Subs till exempel heter väl den va Ja de finns kvar jag uh, Pratar du bara engelsk -punk Eller pratar du Asta Kask spelar ju ikväll förresten i Kristinehamn Ja, jag, eh, hört. jag såg, jag såg faktiskt en grupp en gång som heter Reperbarn. De var förband till Richard Blackmores Rainbow, lite udda faktiskt men De har jag faktiskt eller hade i alla fall. Jag fick en hårdisk som härvarerade, men jag hade ju sex stycken plattor med Reperbarn. De hade rätt sköna låtar. Reperbarn heter det grupp. Jag har några låtar med dem på någon samlingsskiva någonstans hemma, bara att ha en låt på en LP-skiva som heter Stockholmspunkt eller när var grön och lite annat sånt. Där de, har en låt, de kör en låt som heter Havet ligger blankt då, på den skivan mm, okay. är, ö, Omslaget på skivan framtill är att det är en kille som ser ut som att står och skriker Och så har han en gitarr och så är det en massa Ritar eller på skivan eller massa såhär uh, Kajsa Grytsband uh, tanstrul medverkar på den skivan Aha, Med en låt som heter det. Tomheten och liknande Också. Jag har den någonstans hemma här, jag vet inte riktigt vart Men den är någonstans i samlingen så, Nej som sagt jag har varit punkare en gång i och Det var en märkertjänst att stå och se Ett av Fortfarande i mitt tycke Ett av världens bästa punkman som fortfarande håller på också De bildades ju för övrigt i Belfast 1977 De håller på annars Så det står jag, Jake Burns heter i sången eh, Men de, de drog direkt När den spedningen var slut De åkte direkt till hotellet Hoteltyden De genomförde en form av Turné eller vad så säger då där de Karlsdag var väl det istället den stad som de skulle spela sist få under den här turnén som de har i Sverige. var Malmö har de spelat i tydligen under den här turnén då. Men det är stiffa. Det är väl skibolag Det var ett skibolag som heter Stiff Records. Ja, det kan det kanske stämma ja. Just det där stiffa. Stiff ja. är liksom det heter Stiff Records, och sen kommer Little Fingers, alltså skibolagets lilla fingrar, eller vad ska jag säga. Ja okej okej, alltså det finns ett som heter det alltså Nej det fanns Det fanns, ett det skivbolag. fanns. Okay. Ja på den tiden alltså, 70-talet Det fanns något som heter Stiff Records uh, Man uh, släppte en del skivor på Stiff Little Fingers där. Eller hade de ett eget skivbolag eller? För jag har ju faktiskt, jag har ju vinyd med den där gruppen Och då kan man se ja. att, att, att det står ju Stiff Records alltså Man hade de ett eget skivbolag då eller? Nej, de gick ut, de fick ut plattorna på, på det skibolaget som heter Stiff Records Och så hette de ju själva då Stiff Little Fingers va? Så ordet sti orde st orde Stiff i början, du stiftade på skivbolaget Stiff Records va? Men det kanske inte finns kvar idag va? Jag har ingen ordning, jag det, det, har Aventora, så alltså det är bolaget som jag vet det, det där Rockorama i Tyskland, finns de kvar? För de gav ut en skyhälsningens massa plattor förut jag tror inte de finns kvar faktiskt Men det var ju ett rent VP-bolag Som la ut, la, ut en, la ut en hel del Med screwdriver och annat Och även en del, en del skivor Med Lori Boers och eh, Paul Burnley där Så att De gav ut en del annat också Men det var ju främst frihetsrock då, Som man kallar det nu för i tiderna som de lade ut alltså, Då går man ut en del uh, skivor Med, med klänsmän Jens hans kan rocka bilder i där Peter Punk han fixar ju Först och främst kassettband som han till mig Och det är en jäkla massa franska punkgrupper Men man fattar inte vad de sjunger om Det är det som är, that's the problem <laughs> Ja Ja det finns ju en del En del En del Jag har aldrig hört fransk punk själv, Men det är mot en del franska oi grupper Har jag hört som jag tyvärr inte kan uttala namnet på då. Jag kan inte franska men, men, men det är en del som du, Det är du, bra låta faktiskt Du har väl hört den här gruppen Trust va De har en fransk version av Antisocial Och så finns en engelsk version Antisocial Den är skön uh... Gå in, uh, på, gå, in, gå in på Youtube Och så söker uh. du på, på Trust Så T-R-U-S-T Trust Vad sa du? Eller, va, har du gjort en, ska, en fransk eller... version På Antisocial? Ja det är ju en fransk grupp alltså Men är, är, det, en, är det en cover på Skolavlåt eller? Nej det är en egen låt alltså Men jag har ju bara hört på kassett, kassettband Har jag ju då Antisocial mm. på engelska versionen Men så har jag hört originalversionen Är ju på franska så att säga va Ja, för anledningen till att jag undrar är att skulle du ha gjort något som heter antisocial? Och sen så ja. finns det en grupp som faktiskt heter antisocial också. Jaha. Men det är en OI-grupp där från England som är väldigt, väldigt kända. De är nästan, ja. de är väl ungefär lika kända som condemn 84 forumet? Jo, jag har jag, jag, jag har en del kassett, kassettband med, med punk, punkgrupper från England, alltså olika namn. Ja. Anti-Nowhere Anti-Lig Anti-Nowhere League, oh. Anti -league. Jajamän, det Ja, ja. ja jag har man är. Det, det är ju, Det är ju Peter Punk som då kopierade Från antingen var det vinyler Eller var, så var det cd-skivor va, över till kassettband Det var så det funka på 90-talet där Och så kunde jag ja. spela om där låter i radion sen Okej okay. Ja, nej men då, till Nowhere League har jag några skivor med hemma själv Faktiskt, det är riktigt bra De håller för övrigt på fortfarande så det är också så här riktigt, Det är riktig punk Men det är ju det texter som de har gjort genom åren som är ganska råa, det var ju en låt jag hörde vid ett tillfälle med dem, länge sedan nu, många år sedan Men Jag har en skiva med dem hemma, så det är en låt som heter So What, de sjunger någonting Tyvärr har jag de bara den censurerade versionen här där det låter bip på några ställen, de sjunger någonting Och sen så finns det en låt som heter Animal, det finns två versioner utav den låten Den ena versionen sjunger den nya versionen uh, Ja, alltså, rå var väl att i, Men den är tydligen så pass rå Så att det finns två versioner Den, den är, som är lite snällare då. De sjung, Han sjunger att, att uh... Ja, jag kommer inte ihåg Du vet, du Hör BBC Sex Pistols fick inte spelas Skull Saved Queen fick inte spelas på BBC, BBC vet du? Det, var ju, det var ju stoppat Ja men det var ju inte så konstigt att bara tar med att de var ju starkt kritiska Till, till det svenska, eller engelska kungahuset Till exempel och, och så vidare Har det ja, i det engelska politiska systemet Å andra sidan så Var det ganska illa skött Jag menar han och Malcolm McLaren Han var ju bara ute efter för att tjäna en massa pengar Han var ju inte så noga med, ja Jag har ju ja. sett filmen om Sex Pistols Som heter The Great Rock and Roll Swindon Ja just det och bland annat, man har ju läst en del om honom också Vilken, ja det var ju i princip bara det att han utnyttjade dem bara. För att få själv och framstå som en bra dagar. Och sen lyckades det mm. lite det då. Och sen dog ju sen, sen, sen den där gitarristen Sid Vakish, eller han hette någonting. Sid ja. han dog ju inte. Knarkade elsa. Ja, han knarkade helse. Och sen vid ett tillfälle så hade de ju faktiskt den där gamla tågronen Ronny Biggs också som sångare. <laughs> det var lite kul tycker jag. Ta på en låt där så. Ja, ja, Paul Cook spelade ju fortfarande trummor också. Mm. också Steve Jones på gitarren och han uh, uh, Ronnie Biggs då på på sång. Det jag ser det är också ett klipp ur ur, ur ur vad heter det? Great Rock and Rolls sin var rocken var egentligen det var ju bara en, en slags variant av rockmusik egentligen det var inte något speciellt. Och sen sen, sen, sen försvann ju nästan punken och blev new wave istället va senare Ja, alltså det finns ett, ett, ett exempel på ett band som var lite New Wave eller vad man nu ska kalla det eller lite grann det det hållet om man nu ska säga det så det var ju Green Day som slog igenom som ett punkband men hur ser det ut idag? De har inget punkband idag jag har ju en skiva med dem hemma faktiskt som är lite jag kommer inte vad skivan heter men den, jag gillar ju den här låten Basket Case med dem. Jag har sett videon den är ganska bra tycker jag Sen har vi ja. å andra sidan av Bad Religion då, som, som spelar den idag som har, ja, som för övrigt Stift lite Fingers har spelat med tillsammans i USA i alla fall ja, ett par gånger och de har även spelat med en grupp som heter Offspring som inte har så mycket över för att De kallar sig ett och det är de ju inte utan det är någon sorts <här> Jag skulle vilja Jag vet inte vad fan som ska säga om det här men man kan väl, jag tycker det är bättre att kalla dem för ett <här> Ja, det är inte Pugg eller vad, det är det inte tycker jag. Men den kan väl mer kalla om för ett sorts uh... Ja, det här står helt stilla ja, Jag kommer inte på Grunt. Kanske inte rätt det heller. Men, ja, det är inte punk eller vad, det är det inte. Det är väl mer Jag vet, jag vet faktiskt inte vad vad var det med för band egentligen? Vad man ska kalla för dem? Det är ju ett, ett musikaliskt band. Ja, vad var det för skillnad mellan New wave? New Wave kom ju senare då, så att säga. På 80-talet va? Då var det ju New Wave istället. P punken, ja. liksom, punken dog väl nästan ut där så. Sen. Nej, nej, nej. Punken inte... dog inte ut, men däremot så var det ju band som kom som inte hade så värst mycket att göra med, med, med ren punk istället. Och idag är ju punk, då, eller så ganska... Ja den är väl lite splittad om att säga så Det finns ju många band idag som kallar sig för punk Men som inte är det va Och då är ju OJ, OJ musiken Som är för övrigt en utvecklade ju punken Som utvecklades som en protest mot att punken hade blivit För kommersialistisk som det heter Eh, eh är ju från början Ett, ett, ett, ett, ett punkband som blev Ojmusik skönt Sen när musiken slog igenom riktigt ordentligt Eh Ben Coxberg var ju faktiskt före Sex Pistols Men du, du Sex bildades faktiskt nästan Vad var det 1975? Var det så tidigt egentligen? Ja, Coxberg bildades 73 tror jag ja, Men alltså Sex Pistols kom ju inte där 76, 77, de kom nästan 75 va? Ja, de startade innan De släpptes i första när God Save the Queen De, de, start, de startade innan, man det tog ett tag innan De kunde ut en skiva så när, fått, så, så när började Punken då? När började den nästan i mitten på 70-talet 75 ungefär Ja egentligen punk, började ju punk mycket, mycket mycket tidigare Vi har ju Ramones Ja exempel. jäkla Ramones ja och de är ju döda allihopa nu va? Finns det någon som ja, lever? Ja det är väl bara en enda medlem som har varit medlem Att uh, det är en som är kvar Och en gammal att tom Tommy någonting tror han heter Nu lämnar vi Stockholms närrådio Återkommer ja. nästa, nästa lördag klockan 18 Ja. Lyssna på Sverigekrollen.com Det är över 15 000 besökare nu Det är starkt faktiskt Ja, absolut Ja, nej, men, När äh, Ramones kom, men... rem, kom Ska vi se, när kom första platta Med dem, När är 1970 74 nej, nej, nu har jag fel Vänta, nu tar jag se Nej, var... uh, right, det var väl första platta Det kom 70 40... Det var 77 eller var det 76 eller 17? Men de fanns... De, de började spela 74 i alla fall om man Ja men första plattan kom inte förrän... Ja 17 hette den första plattan igen. Det, det kom... Är det den här när de står med lutar mot en vägg va? Ja... Kommer det, du det att de, de höll på i flera år sedan alltså första plattan kommer så kom. Det de ja. ja de startade 74. Det var det första uppträdande på någon, på någon pub någonstans i USA. Hur lång var var då? Två meter? Han var ju verkligen lång Det var ju vad, heter, var han, han måste ha en så himla lång tår, ja. Jaha. Han hade varit i sig allihop Men väl, han hade väl så glasögon, så, glasögon han Och så solglasögon och massa hår så Man såg ju knappt liksom, facet eller någonting på han Det var, var hår och hår ja. det var väl Han det var väl inte den enda Medlemmen av Ramon Som dog en död som inte hade någonting med droger, ja. Uh -huh. uh, han dog i cancer. Sju år gammal. Men var det inte rökningen då? Att han rökte? Det, jag kommer inte ihåg att han, han dog i cancer. Kommer jag, jag kommer ihåg uh -huh. att jag fällde en, några tårar när jag läste det. Här. För jag kommer tänka på vad, jag kommer tänka på vad bra de alltid har varit Ramons. Uh, tragiskt också att han dog så pass ung. Jag menar. Men sen så hade han ju. Han hade ju lite problem också Jag tänker inte på droger och sådana här Utan jag tänkte mest känslomässigt sen Han hade ju var ju en, en, sin, en kärlek som han aldrig kom över riktigt Och nu och hette kommer jag inte ihåg Men han, det var ju en grej som han drogs med hela livet Han han blev inte ihop med någon tror jag Efter han det Kommer jag inte ihåg hette Men det var en, en grej som tog honom väldigt, väldigt hårt Minns jag Nej de var bra på många sätt Ramones var ett väldigt bra band Jag var förresten på en spelning med dem i Karlskoga 89 eller 90 ah, okay. När jag såg dem live Och jag pratade med en, en kompis igår Som sa och förfäste då Det var han som var ute med hunden när, när vi såg de här ljusballongerna komma flygande när hyllningen då till Aperlinien föll för 25 år sedan Jag satt där och hos honom och drack lite ur Igår innan jag gick och spelade Och han hade också sett Ramones en gång så. Ja. så att inte pratade gamla minnen där. De gjorde Jag lite... faktiskt få med honom på den här spelen men han, han skulle på något annat istället. Gjorde lite häftiga covers också på uh, vilka låtar vad de gjorde covers på. Du är ju var det där för låtar. De gjorde coverlåtar så så. Lite häftiga. Ja. Jag gjorde äh... då. Uh, Det var väl några stycken som naturligt, naturligtvis kommer man inte Var något. Det var ju covers på Beach Boys-låtar? Var inte det? Do you wanna dance or are Ah, den här surfing... Ja. Vad heter den? Surfing Safari eller Eller surfing... Ja, du vet vilken jag menar. Ja. Tror jag. Kommer inte ovanheten bara, var. man? när kom sist nu... Det kom han Vänta, <laughs> vänta. vänta. Jorah Munvet, han gjorde ju sista platta, vad som hette Do Don't You Worry About Me hette den. Och då, då var han ju redan dödsdömd, va? Han var ju redan sjuk då när han gjorde den platta. Ja, det var sågan då. Ja. Ja, don't, you, don't You Worry About Me, och sen dog han ju också. Ja, åh, oh, jävla, eller hur att det är svårt, jävla, vilka minnen man får, alltså vilka flashbacks man får. Ja. Jag kommer att tänka på den här låten som det är deras bästa låt tycker jag. Dani uh... Men när punken kom i Sverige här, liksom det var ju katastrof alltså. De hade ju säkerhetsnålar och det vet det här. De, de, de färgade håret och tra, trasiga kläder och de såg ja. skäskiga sj ut. Vad liksom. var det? var det stilen där? Man skulle se schaskig ut? Ja. Det var ju som jag har pratat med en kompis i en kopp kaffe de kvällarna så så liksom att liksom punkar ju mycket med attityd att göra man väljer ju själv hur långt man vill gå med klädsel och utseende och så här det, här liksom, det, här, det finns ju många som tror att ja, punkare de har bara tuppkam och så vidare, men det stämmer ju inte alls eller finns ju folk som har en annan frisyr på huvudet ja, när jag var punker till exempel då, då såg jag ut som en blandning mellan Ramonesfär och raggare jag, så jag hade ju ingen tuppkamp men den hade ju trasiga i som var så trasiga så att ja, vissa delar inte bestod av hår. Men det var ju en hel del hår. Och så hade man kängor på sig och ja. en, en, ba -ba en, du, en och så. Du, Peter Punk hade ju alltså ett hår som spretar rakt upp i luften. Liksom. Hur fick han det där, det där att stå rakt sådär? Har du sett den där, den där stilen? Ja. ja, det är ju mycket sån här uh, gelatinskum som jag funderar det heter. Han kan ju inte, uh. inte sova i sängen med sånt där Ja, det går ju, men uh, man, ser, man ser nog ingen vidare ut <laughs> dagen efter, om man har sprutat i en massa sådana där. Uh, det är ju det bästa. Jag vet, en kompis till man, han han lägg, lade ner sig väldigt mycket och lägger ner sig fortfarande mycket ett för att få tuffkammeln och stå riktigt. Men han har ju en väldigt lång tuffkammel och nästan en halv meter, tror jag. Uh, ibland har han en så kallad spike, som du vet vad det. är. När man har liksom en tuffkamm där det är en, det är en del av frisyr som står rå ja det, det ser ut som att man har stora spikar i huvudet Då håret formar på ett sånt sätt så att man har eh, en, en, en del av håret Står precis rakt upp ut från huvudet och sen, den, och sen så kommer det En ny sån del som är Lite tjock som står också rakt upp Så det ser ut ungefär som spikar som man har uppe på skallen Och det är en tupkan, är en form av tuppkan. Det är därför den heter Spark Ett minne jag har då från Uppsala med Peter Funk Peter Funk, det var ju nationaldagen då När vi käkade uh, sill och potatis och grejer Och sen åkte vi upp Uppsala Pendeln i till Stockholm Och kollade på Anders Klarström då Ja Ett möte i Rådansålsparken på nationaldagen Ja då var väl, han kände väl honom på något sätt Eller hur var det? Nej det gjorde han väl inte, nej Okej, okay. jag är ingen aning faktiskt att... Men som sagt, jag har en väldig massa kassettband här Han slarvade bort en hel plas på sig full med... Hälften av kassetterna Hade han kopierat och hälften hade inte hunnit med Men kassetterna slarvade han bort så att säga Han hittar dem inte va? så att det var ju Lite tragiskt för min del, men jag har en väldig massa kassetter Som han kopierade åt mig helt enkelt Med en väldig massa jäkla grupper alltså Både liksom nationella grupper och punkgrupper va Ja Väldig massa kassetter har jag Ja, jag träffade ju en Gammal kompis om. För några år sedan på det årets kugnadsfestival Som en gammal skinskare från Stockholm Som heter som pike Ja men han, förl som, han, förl han, förl han förlorade ett ben va? Efter en olycka ja, ja det gjorde efter... olycka? Jag, prat... ja, jag kommer inte ihåg det var, Men jag pratade med honom och det där ja, Ursäkta om det kanske är en tjänstefråga Ja det gällde benet alltså. ja, det, hur, hur var det förlorade det benet egentligen Jag har hört så många varianter Ja det går när Han berättade vad det var som var orsaken till det var inte det här att man har hört att, att han hade varit i slagspårna det, var det var någon som låg i Utan det var något annat Det var för mig att han pratade på att det var en, det det var en olycka jag tror Var något. inte tunnelbanan? Har, har, har han protes då menar du? Ja det har han Aha, Han, eh, han visar mig faktiskt protesen Jag var lite jag är otäckt att se var det väl inte Men jag såg lite så där ut då ja, men Jag får med att det var en olycka i Stockholms tunnelbana Men det kanske inte var heller jag kom, jag kom inte kom till Hovarna så. Eh det var, det var en olycka vad som var det var någonstans i Öpist men, men det var intressant att stå och snacka med honom jag Så jag stod och letade efter koppen kompis blev det utslängt upp på grund av att han hade röjt lite för mycket från på scen. Och ja, han åkte ut. Jag stod och han, han och jag, vi stod och vi stod och sparka varandra med med kängra på på kombe hon när vi då där han var då. Och han hade aldrig varit på Kugnäs eh, och vi, vi stod liksom och liksom låtsas ytsparka låtsas, på varandra på kängorna sen så trappade han oss framför se med några killar och jag stod och pratade med en annan kompis där så helt plötsligt så såg jag och den här andra killen sedan stod och snackade med att det, var, det kom två, tre vakter fram och bara tog tag i hand, den andra kompisen då tog tar och bara, inte lyfta borta men tog och så drog, <laughs> drog honom bakåt och, alltså man ska inte skratta men jag såg liksom bara, kom vi från ingenstans och bara slidde tag och drog dem ut från scenområdet. Och jag och, och, jag och kompisen som så stod, stod och snackade med, vi, vi tittade med varandra efter huvudet efter min kompis som drog iväg. För han kände också den där killen. Det låg och stod rejält den där killen som de slängde ut. Så det var nog ingen lättmatch som han inte <laughs> vad händer? Vad händer med Tuleplattan den, den som jag väntat på kanske i kanske tre eller fyra år eller någonting nu? Den där sista. Har du hört det? 30 år kriget. Nej, det ska komma hem med 15 låtar. Den som är så sen. Jag vet inte, den, kom, den borde vara komma snart, men det kanske är mycket annat de håller på med också. Så att, ja, de, släppte, de släppte den där projektskivan som du har. De, de, de, äh, de släppte... Ja, en, det är 30 år... Ja, det släppte de. Inte 30 år... Vad heter den? Gleip... De släppte två grejer, det är en eller ball, då? Ja, andra. Gleip, den heter den va? Gleipner, ja. Men den är ju bra, jag rekommenderar inte skivan. Inte det? Hej. Nej. Däremot så rekommenderar jag den här skivande 30-åriga kriget. Då. Ja, men men den, den får man inte ett rent CD-fodral utan man får det i en litet pappfodral då. Då står det 30-åriga kriget. Ja, men jag har, jag, har, jag, har de, jag har de låtarna. Ja, de vet också. Jag tycker de är väldigt bra. De som är, visst, det finns en eller annan låt som är bra på den här Gleipner. Men jag blev besviken faktiskt när jag köpte skivan. Då, Aha, måste jag säga ja. att jag blev... Men ja. det är ingenting att snacka om att den är bra musikaliskt Den är väldigt välgjord och så vidare Men det är inte riktigt min stil de. Det är för lugna låtar helt enkelt men De har ju kvar sin butik De har, ju buti de har ju en butik vet du, i Nyköping där så. Och, he och hemsidan finns ju kvar Ja, det är ju den här, vad heter den? No shame, ja. Ja, men jag menar det att de här tröjor och sånt med, med amerikanska raggar och sånt där liksom, vad har det med, med, med svensk kultur att göra egentligen? Det, här, det där stuket med raggarstilen så att säga med knuttar och raggar. Ja, det är ju inte någon svensk kultur från början egentligen, det är det inte. Det kommer ju från, från USA. Men å andra sidan så det är mycket som kommer från USA också. Så att, nej men alltså de, de äh, finns ju en del... Äh, jag vet inte vad det som var att de sålde sånt De sålde ju sånt även när de hette Ultimatuler När de hette Ultimatuler.se Som det heter då Sen bytte de en lamp till någon tjej Men jag vet inte varför de sålde dem där grejerna. Riktigt Men sen så har de ju naturligtvis rena och De har ju jag tag så sålde de ju Bombejacker och sådär också Och de Du vet att jag köpte så, det väl, ja. Jag tror jag köpte en sak utav Tule en gång En, munk en munkjacka med Karin Torfte på med grå. Ja. Det, det var den de, de, de, de, de som sålde den va? Var inte det? Jag för med. det. Det stämmer ja. nog munk bra, ja. munk En grå munkjacka med Karl Torfte på. Den köpte ja. av deras bolag där nere. Ja. Ja, jag kommer ihåg det. Bland de första tröjna jag köpte och jag fick ju svar, jag fick ju svar från tr Trummisen Ulf Hansson också Att han tackade ju tusen gånger också För att vi hade kört Ultima Thule på närråden i Stockholm ganska mycket också Under, under ja, åren Snack och bättre respons kan man inte få liksom Nej, för de kunde ju inte höra Stockholms närråd Det var ju bara 20 watt sändare Det gick ju inte ner ja. till Nyköping inte. Ja, men kan jag kan jämföra den här stället lite i när jag skrev en liten hyllning i form av ett, ett, ett blogglägg som handlade om ett, ett, ett gammalt ett punkband eller ojband, om man så vill, det där som heter Battlesguard som kommer ifrån djävulen. Och jag skrev en hyllning till om 2007, en blogg på metrobloggen.se som också, så heter Karpstyp, vilket är min första riktiga blogg för övrigt. Och jag har bloggat sedan 2002-2003 där, men jag bloggar på olika kommuner Men i alla fall, var en av medlemmarna av Punchett, kallas som hade läst det blågeläget. Och jag fick ett svar från honom: Hej, det att läsa ett som där det inte skrivs en massa skit om att skriva. Nu vem du är så som har skrivit som är ska ha för det. Och då kände man sig lite stolt. Och jag pratade med Punch faktiskt, och de andra jobbarna i, i Battensgård, på Kugnäs 2000 där och då talar jag om att det var som man skriver Ja, det är du som har karpstryp och vad så. Och vi har läst det inlägget och tycker att det var väldigt privet. Och, ska... och då sa Pumps, jag menar vad jag skrev, du ska ha allt, allt kräv för det jag sa. För att när jag så säger så att när det skrivs grejer om oss så skrivs det nästan aldrig något positivt. Och de få saker som skrivs om oss som är positiva, de är inte så lätta att hitta sådant. Så, så du, du ska ha allt kräv för att du skrev det. det, var bra skrivet. Och jag läste för det och vilda det som fanns. Så har jag tänkt att jag skulle haft nästa med dem när där spel, Efter jag slutade Men det var någon anledning så blev det inte så riktigt jag Tappade bort dem helt enkelt <laughs> Så att men Det var en märkig känsla att stå och snacka med honom De tre trevliga alla tre så att, Men de, de har ju hållit på ganska länge de, uh, Alla tre medlemmarna spelar i olika band Och så här, och, och de bor en bra bit ifrån varandra Så att, det är väl kanske det som är orsaken till att de inte har släppt så många skivor genom åren också de två orsakerna Jag Vad tyckte du om den här proggmusiken prog som fanns under några år Så att säga, nationalteatern och sånt Det fanns ju en del låtar som var rätt häftiga egentligen där alltså. ja. ja Det fanns ju nära, Det var väl helt okej okay, Tycker jag, Mörbelidan, Mörbeligan Tyckte jag om när jag var lite till exempel Jo ja, men sen blev ju i byrån, blev ju mer nationellt senare och så Med, ja. med texterna, alltså vikingastilen och, och det där Ja du hade... är äh, ju dålig han, ja, Ja, Johan har dött för länge sedan. Han hade ju diabetes, okay. han var överviktig. Han vrekte i sig hamburgare. Okej. Okay. Ja. Nej, men med överlyggan tycker jag då... Det finns, finns ju några instaka progrupper som jag tycker är rätt okej. Okay, som har gjort en e-bråd. Gud brallan, till exempel är en grupp. Aha. Som har gjort en låt som heter Rockbok. Gud... Till exempel är rätt okej okay, tycker jag. Gud brallan, ja... Ja, den stavas inte gud i brallar Utav gud Och så i på slutet på gudar Gud i brallar De var inte så okända Men de var väldigt stora på 70-talet Sen har vi den här skiten I form av Olaban, Olaben Och den här, uttrycket, jävla dret Men Men Möbeligan var väl Om jag ska prata om något band som jag tycker var bra I någon promsviken så var det väl Möbeligan Sen så hade jag en kompis när jag var liten som älskade det var med Öberliga, men jag, Han tyckte om prång Men han tyckte om en del punk I form av Abba också Jag var väl inte mer än en... Första gången jag hörde Abba Första var, var De var nog 17 inte mer än 10 år och så Men ja, då visste jag inte vad det var riktigt nej ja, Eller 70 Nej, nej, nej nu sa jag fel Men 11 all, år, år var första gången jag hörde Abba Staten och Kapitalet va? Staten och Kapitalet är ju en cover På en, en vänsterpråkig grupp Som heter Blå tåget Ja stämmer. Den versionen är ju jättedålig, originalet där. Bavgöns version är ju jättebra den. Så tycker jag. Eh, sen hade han den här som han nämnde förut. Jans Larsson hette han för övrigt. Han dog 2000 eh, vad var det någon gång, slut på 90-talet i någon sjukdom och slog. hans minne så jag bara hoppas du över någonstans där du är blå eller vad man nu ska säga. I alla fall han, Jag har fortfarande kvar till kassettband som han gav mig en gång som där han har spelat in en massa Främst möbeliga men även en del av annat prog i form av en grupp som heter Svartvitt eh, blås Annika om du känner till dem Det fanns en, en, en tjej, Stockholm tjej eller Göteborgs var det som gjorde lite som gjorde musik som man kan, kan kalla lite grann för Progg och det var saxofoni och bland annat och saker Kanske någon av lyssnarna som känner igen sig Jag vet inte riktigt Känner du till att Tori Skogman gjorde en, en hårdrocksplatta Med sina låtar också Med Iron på trummet till exempel alltså En hårdrock ja. Tori... en, en är det drag i gubben hette plattan <laughs> du, jag har såg ett framträdande faktiskt. Jag tror det var i tv om de, de var med. Han, han sjung Och så var det några -musiker där som kom på honom där. Ja, det var Europe-gubban. Europe, Europe ja, som var det. Ja. Eh, det var något framträdande. i. Han har ju gjort sådana för i framtiden, men de tror jag. Men det var ett av dem som de körde i SVT faktiskt. I ett program som. ett programmet var ju så här. Familjeprogram <laughs> Och så körde de där. det Jag var lite häftigt tycker jag Ja men jag hade, jag hade ju en hårddisk Som har gått sönder vet du Så att det försvann ju jäkla massa låtar Och plattor och grejer där Så att de här försvann och Jag hade ju allting med Tore Skogman alltså, ja. alltså, Han gjorde ju 800 låtar va Ja ah, han har ju Fruktansvärt stor musiker Det är väl en person som har betytt ganska mycket För svensk musik Faktiskt rent allmän tycker jag själv I alla fall oavsett vad man tycker om Hans Musik, alltså absolut uh, Han har gjort många bra uh, Låt, uh, eller bra ja, om man säger, Oavsett vad jag tycker om produktion Han rent musikaliskt sett Han som sångar, så han har gjort många låtar som här. helt okej okay, faktiskt ja. Och han har gjort en del uh, Kamers på uh, Eller vänta, det var det han som gjorde Lidnas utanför utanför Eker från början va? Ja, han skrev den där låten till, till Sven-Erik och Sven Erik Magnusson lever ju än idag faktiskt Han är väl snart 77 år gammal nu va? Ja, han är ju en gammal uh, rattfyllerist också Det menar att han kör på fylland? Ja, han har suttit inne på kåken det där. Ja, det stämmer, ja Ja, ja oh, det stämmer Jag står det faktiskt, ja, så, när vi är nej. inte på Tore Skogman står en, en artikel på någonting som heter sunkit.com. Jag vet inte vad det är för sida i detalj det Men ja. det är det första som dyker upp Om man söker på Tore och så skriver man Europe efter Aha, Hårdrockaren Tore Lämnar graven, står det här <laughs> 28 maj är så man stiger upp i graven med en hemlig hårdrocksplatta Tores samarbete med Europe Står de här då äh, Och så Expressen skriver en massa grejer Som och har vanligt då äh, hur, menar, ju... hur menar du att den där hårdrocksplattan gick till? Var han, var han död då? Ja jag var först jag tänkte också Men det var ju inte utan, Men de menar väl kanske att han inte har gjort typ på de, de gjorde inte liksom att han var avliden och så tog de liksom originalinspelningarna och la på hårdrocksmusiken till hans sång. Utan han, han var fortfarande i livet när han gjorde den här hårdrocksplattan, vad jag vet i alla fall. Ja, nu tappar vi bort någonting här. Det här har skett ett tekniskt fel här. Återkoppla samtalet. Ja, vi har tappat bort... Karpstrypan här. Här ska vi se. Ja, nu hör mig. Nej. Vi gör, vi gör så här. Vi ringer upp han igen. Oj. Ring upp Karpstrypan. Ska vi får vänta lite. Vi tappade bort honom här. Nu ska vi försöka få kontakt med... karpan från Värmlande igen. Ja det hörs ingenting. Problem med internet. Hör du mig? Nej. Vänta. Ja, jag har inte något fel på internetuppkopplingen här. Har han något hjälp på sin... Sora. Hallå. Hallå ja. Ja. Har du fel på din internetuppkoppling Stod det här nu Då är det något annat som är för jag har ja, gått här Jag har inte något fel på min internetuppkoppling För jag kan uh, lyssna på internetradio här Som spelar men du fick... Ja då är det något annat som har gått men, uh, ja, ja, men jag är tillbaka gärna ur ursaket Okej okay, vad var vi prata om egentligen Att skog man gjorde en hårdrocksplatta vet du då Ja, det står lite grann om det här på, på en sida som heter sunkit.com. Jag har aldrig hört talas om sidan förut. Men ja. när det första som dyker upp när man söker på Thoris och så Europe skriver man efter och så dyker det upp här. Ja. Och jag står över allt det här om. Okej, okay, det är inte första om Europe har gjort ett samarbete med någon annan person. De var ju tydligt samarbetat med. Nej, Thoris samarbetar med Europe och Jan Johansson tydligen också här. Någon oh. rolig låt som heter Änner drag ja. Tydligen Änner ett drag Känner jag inte till överhuvudtaget men okej okay. uh. Och så men... har han tydligen uh... Uh. Nej, men här, nej men det här visste jag definitivt inte om det Candlemas Ja, de har gjort en EIP med Sigge Fyrst 93. Ja, det stämmer. De har gjort coverlåtar med gamla Sigge Fyrst-låtar som kanske kom på 40-talet. Alltså. Det kände jag inte till. De här, här, de här, alltså, de här, det... de här bullfester de hette. Det jo, kan jag du, aldrig, det kan du hit... <laughs> har jag aldrig hört. Nej, men det kan du hitta på, det kan du hitta på Youtube. Ja, okay. Nej, Jag har aldrig hört cover, och däremot så har man ju hört låten mm. på den här uh, rollerprogrammet som heter var det, vad vad hette det, det rådprogrammet där? Med Siggy Fyrst, det är frukostklubben det det, ja. ja Bullfest, bullfest, hela då Kandelmäss ja. är ganska hårda Hårda gubbar egentligen, va? Ganska, Ganska tung, tung hårdrock Ja, de finns ja. väl inte längre, va Nej, jag tror inte de finns kvar heller, vet du. Men de gjorde alltså cover på uh, Siggy låtar Ja Ja, det, det, det var jag jag visste Men andra ja. sidan så uh... Ja, just det, ja Pam Skål var den 10 december 2007 här tydligen Så, ja Hallå Ja, du hör mig Okej, okay. okej okay, uh uh, Vi snackade om uh, olika musikgrupper och grejer här vet du. Jag förlorade ju en hårdisk här va Så att jag hade ju allting med att han... Uh turiskopan då. Men jag har ju också ja. jag har ju alltså det mesta här nu med Ove, Ove Törnqvist har jag ju. Han startar ju väldigt tidigt alltså, 50-talet redan. Ja, det har vi också en gammal gubbe som jag vet inte, han håller väl på fortfarande men han måste vara bra gammal nu. Ja, han skulle ut på en turné nu igen faktiskt. Okej. Okay. Oh, han, han, han, bo, han, han, han bor väl faktiskt i, i varma Kalifornien om jag fattar saker rätt, och inte i Sverige egentligen man han har ju tjänat så pass mycket pengar så någon att flytta dit. Ja. Uh, nej, den här låten som uh, den här låten Sverigebesöket som inte får spelas i Sveriges radio än möjligt. Ja, ja, den där. Så jag sa ni ut som så. Den låten ja. var man ut i 1982 eller så här, tror jag. Du vet du om man lyssnar på Om loka... på YouTube. Om du, lyssnar, om du lyssnar på din lokalradio då får du mest höra skvalmusik så att säga dis och häftiga poplåtar och sånt. Det är inte ja. så. Det är inte så. Nej, jag, lyssnar, jag lyssnar, jag lyssnar aldrig på radio längre. Nej, du lyssnar inte på Rådi Värmland. Värmland Nej, jag lyssnar ingenting På någonting sånt Det är, det är bara en massa dygn Överallt tycker jag det... Nej, ja det är okej okay. Det kan väl hända någon jag Kanske lyssna på På någon klipp Och ring p eller Och sen men det är faktiskt det enda Och då lyssnar jag på, på Youtube I så fall Så att... det, det är Om jag ska lyssna på Rådi Jo, det händer att jag lyssnar på Rådi Men då lyssnar jag Helst då på, på Något program När de tar upp någonting Som man har med politik att göra men jag, jag lyssnar inte på musik via radio. Men men de har de har ju de, de skräver, ha, fall, massa massa skor, massa och sånt. De har ju telefonprogram som heter som heter, som heter på, på natten där vad heter det där Eld, inte Eldorado utan äh, när folk får ringa in och säga men då väljer de alltid sådana här ämnen som är så här töntiga så att säga man pratar inte om invandringspolitiken precis man pratar om liksom Ja, ah, äh, tänker på Att äh, min, min sambo alltså, snarkar man ska ta upp ett ämne så det blir så här min sambo snarkar jag äh, vet inte på om det kala vattendet. det var det jag tänkte på. Ja. Man ja, tar kanske. man tar upp sådana här töntiga ämnen hela tiden. Tön. Ja, jag har tänkt jag har tänkt att ringa. Tidigare ringt P1 och kolla vatten en gång. Man, jag har faktiskt tänkt om det för att om man tar till exempel ring, om man pratar just ring P1 så vet inte jag, jag pratar med Alexandra pass på att det skidar Nej, det var jag det, var det att jag tänkte att säga. Ja, Nej, men han jag har inte pratar pr med pr henne liksom med Jag tycker att hur en. Hon är en människa som är, hennes inställning till mycket saker och ting är vidrig. och kopplar allt det är som det här när där, det var en grek som ringde in dagen efter att SD kom in i riksdagen. Ja. De försökte då å, å, håna honom och höll på att smutskasta honom. Han, in, han sa att det är invandrare som röstade in SD. Ja, det är ju inte riktigt sant, men det var ju många röstar, ja. röstar, invandrare, eller invandrare som röstade på SD. Då. Han var också grek precis som henne. Ja, och hon, och hon smutskastade honom och man, Men vem har gjort det illa Det är ingen som har gjort mig illa Men varför säger du det bara, Det var ju var ren dynga Den det klippet finns på Youtube för övrigt eh, Och sen då så ja Hon är en vidrig människa rent allmänt Jag tycker att det, det, är en, det är en person som inte Ja hon kan ju sig för journalist han har en skam för sin egen journalistskår och det, det och inte är inte ensam. Om och vi tar... Jag har sett att Janne Osensson är en av de få journalister vi har i Sverige som är objektiv, Ola i alla fall. Om vi tar tv-kanalerna till exempel. Vad tycker du om att det ska pågå matlagning i var och varannan kanal? Man ska se hur står det? kockar som står med vita Det är bara löjligt alltihop. Okay, det finns ju folk som tycker om matlagning, men varför ska de köra? Varför, varför kan de inte ha en kanal där det är bara sådana grejer då? Vad har du Har, Star, du, en har, du, har du några lokala tv-kanaler Som är just bara för liksom din stad Eller sånt Som, som är liksom eh, eh, Lokal tv ja. så att säga Finns det som, eh, det som en lokal kanal eh, Nej inte en kanal Men däremot så finns det ju Ja vad ska man säga Det, det, det här körs ju i Det finns något som heter TV4 världen finns det Jaha och det finns Även något som ett heter... Ja, den stora helt Men, men vill... TV4 jag Skulle ju lägga ner sina lokala Nyheter i alla fall, vad jag har hört Okej, man spara, okay. alltså, jag spara alla... pengar då, ja, ja, alla lokala ja. Du förresten Har du så sån här digital från bredbandsbolaget som jag, som jag hade, den har jag fortfarande kvar här uppe då Men det går ju inte att se här uppe Men där nere hade jag alltså 50 Ja, här är ju 57 kanaler då i alla fall. Men där kunde ja. man ju se. Där, där kunde man ju se alltså, eh, alla, alla regionala program, så att säga. Inte bara just det här regionala som du hade i Värmland, utan du kunde se ABC nu från Stockholm om du, ville, om du ville trycka på din digitalbox. Ja. Men sen tog de, tog, tog de bort det Men en, en period så kunde man se alltså Alla, du kunde välja så, vad, vad var det där ABC för, Vad var det, för då? Eller A, var det för någonting då? A, A, ABC, nytt i, i SVT:s Nyheter från Stockholm och Uppsala va? Och bred, ja, okay. b, bredbandsbolaget Hade den möjligheten under den period att man kunde, alltså, Du kunde se Skånska nyheter om, om du ville Trycka på den knappen, det var bara att välja den kanalen alltså. Men sen försvann det ja, ja okay, okay. För nor normalt sett så kan du Du kan ju bara se den regionala nyheterna Som du har på, på din i, Där du bor här säger Du kan ju bara se värmlandska nyheterna På, på ka kabel-tvn då Ja alltså om vi pratar om Lokalkanaler så Ja det, det kan jag bara se ja Det här var, di var di digitalbox var det ju okay, okay. Och sen fick man ju betala en sån här Jäkla kortavgift också Varenda, varenda halvår också det är också ja, i och för sig om jag vill så kan jag kan ju faktiskt se på, på, på grejer som har med just Värmland att göra via min digital box Men jag tittar aldrig på För så mycket annan skit på tv så Nej men nej, jag tittar ju mest på, på Vad heter det Ja när jag så tittar på tv Så Jag tittar ju det på tv4 guld till exempel De kör ju familjen McKayen ikväll igen nu här Ja, man ser det som jag aldrig kan tröttna på att titta på och Dallas kör. Ja, jag, jag, jag har ett bolag som heter Sappa vet, du. då kan man ju välja olika paket till exempel ganska billiga eller ganska dyra. Och man kan ju välja till exempel, plocka in norska kanaler, vore väldigt kul att se egentligen. Alltså, du vill ha norska TV2 till exempel på? Ja, no norska kanaler alltså. Hur, hur, ja. hur är de med där borta? Det skulle vara väldigt intressant att se den faktiskt med tanke på att norska TV2 är mycket mer demokratiska än SVT till exempel. Det går inte ens att jämföra Nej, för jag, är TV4, jag, förstås, jag är ga så. ganska trött på de här amerikanska serierna. Det är som liksom, det är de här, de här Friends-vänner va? Det är ju länge sedan den serien lades ner. Alltså, den vevas ju om hela tiden va? Men, jag har hört någonting om att det har kommit någon där att, att man har gjort någon... någon... Det, var, 17 är Var någonstans... Vad var det? Det var någonting om att Att det ska bli en film Att det kanske till och med har kommit en film Och Den här tv-serien Vänner av Friends och har gjorts om till film När det gäller naturprogram till exempel Kunskapskanalen tror jag det var här nu Som visade massa otäcka filmer Med lejon som käkar upp gnuer Och sen var det massa ormar också Som liksom krelar omkring Liksom krokodiler och sånt Är Det verkligen trevligt att se Den typen av naturprogram vill inte jag se alltså Nej, jag vill ju se, jag vill ju liksom se djur som är ute i det fria, ja, så att säga. Visst rodjuren är dödar ju naturligtvis, det är ju naturens lagar, men liksom jag vill ju se liksom mer, ja, få, fåglar och sånt där, vill jag ju se, inte massakrerande ormar och krokodiler och fanstygg. Nej, jag, jag gillar ju krokodiler. Jo, för, jag för att jag bara hade fascinerande ju... med TV överhuvudtaget I, i mars hade jag ju en kanal som heter Nature, ja, jag har en kanal som heter Ja, naturligtvis kommer jag inte ihåg den här. National Geographic hade jag också en kanal som hette va? National nat nat Wild eller något liknande har jag en kanal som hette. Och så hade jag Nature också. Men det var mycket sådana krokodiler och ormar som krelade omkring och krokodiler som kekade upp uh, olika zeber som inte vatten vid kanten där. Det var inte så trevligt tycker jag. Nej men det är ju så i djurens värld Det är ju inte så trevliga grejer många gånger, Men liksom att varje ju, Gör ju bara vad den kan för att överleva Sen kan man ju tycka att det är lite, lite olyckligt Om några krokodiler som sliter en gruv i bitar Men då ska man ju komma ihåg att det, det är ju naturens lag Är inte så Naturen är många gånger grym Eller, eller är inte så trevlig alla gånger Men det är ju så i djurens värld så, ja, så är det ju bara med vargarna i Värmland just nu, så att säga. Har det varit några attacker mot får Eller mot hundar eller, eller? problem med vargen i Värmland. Ja, uh, det är ju det här. Med, uh, ja, det är väl läst fortfarande det här att man läser en del genom korken insänd där det står att vargen heter upp allting och så vidare. Men häromdagen var det faktiskt, och det var det i, i, i någon uh, lokalkanal i Värmland där det stod var en reportage om att en av orsakerna till att viltolyckor i form av, när det hade ärdolyckor då, alltså sammankom. Konfrontation eller att vargen blir påkörda. En av orsakerna till att, att de olyckorna har minskat i världen är faktiskt den ökade vargstam i världen. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant. Det är ju en rejäl knäpp på näsan åt de som anser att den vargen är bara utav undo. Det är ju en väldigt, väldigt knäpp på näsan skulle jag skulle vilja säga. Så jag undrar vad Svenska Jägarförbundet säger om det. Jag tror att de tycker om det eller vidare. Jag vet inte ens om de har uttalats så. det. Vad ska jag säga? Ja, det är bara påhyltade saker. Och, och, för, för, nej, men det är rent struntplott Även polisen gick ut och sa det vid ett tillfälle. Det var faktiskt inte bara häromdagen som de gick ut och sa det. Så, att... så ja. Men du, nej, nej. ja. Om det är så då så... så... När det gäller vargen till exempel så finns det olika typer av vargar så att säga, Du kan ju se på, från Kanada och liknande att vargarna kan ju vara helt svarta till exempel va? Helt svarta ja. vara, svarta vargar finns det ju. Men i Sverige har vi inte eh, i Sverige ja, Pratar du väl inte om, om vargar som finns i Sverige va? Nej, men i Sverige Nej. har vi, vi har inga svarta vargar. Vi har vargarna för mer grå, gråa, ljusgråa. Vi har ja, vi har ju samma art av varg som, som finns i Amerika, i Nordamerika, bara att den vargen den varg som finns där och de vargen som finns där blir ju mycket, mycket större och kraftigare, på något sätt. Ja. ja. Den, den varg. Alltså, det är samma art, men, men exemplaren eller individerna där borta är, är mycket, mycket grövre. Och vad det är som är orsaken till det är det... Jag vet inte, klimatet kanske passar dem mer det där, jag vet inte. Men det är, också, det, är mer, det är också mer gott om större djur där, kanske. Wow. Nej, jag vet inte. Men de är ju fruktansvärt stora. Om och, och vi tycker att en varg är stor i Sverige, det är ju ingenting. Nej. Men med, med, alltså, det är, som jag sa, det är samma art. Fast de exemplar som finns där borta är mycket större och kraftigare. Ja, så finns... jag, såg, jag såg en bild på en, en, en riktig, sådär, riktigt stor varg som de hade så de hade skjutet bort i, i Kanada var det, någon nästan man, det var liksom först jag tänkte att det här kan inte, det här kan ju omöjligt göra samma art utan den som, som vi var i Sverige men det visade sig efter lite efterforskning att det var exakt samma art Fast det var, alltså det var dub, nästan dubbelt så kraftigt byggt som en var här i Sverige du, nästan också. Alltså. När man får problem när, när man får problem med vargarna att de blir för närgångna och sånt, för det går inte till anfall mot människor men de kan döda hundar och döda döda döda, döda uh, uh, uh liksom husdjur och grejer på gårdarna och döda får och sånt, men liksom, de går inte till anfall mot människor, men varför inte ta ett alternativ istället för att avliva dem så att säga när det blir problem man kan alltså bedöva en varg och frakta bort den med en helikopter, alltså. men det är klart de kan komma tillbaka i alla fall, men man kan alltså bedöva en varg och frakta bort den därifrån, alltså långt långt därifrån med hjälp av en helikopter och liknande Ja, sånt Men det gör man ju en del, en del påstår ju så, en del så kallade varghater, även svenska ägare påstår att, att det är många vargar som finns i Sverige som inte är inne sig utan de har fraktats för Ryssland det där vet jag inte vad jag ska tro om riktigt jag tror nog att det är så här att det finns ju en annan varg som, som har vandrat hit från Ryssland via Kolalvön och den vägen du, in i Sverige va? Du, exempel, det, är, det, är, det är inte så att, man har för, att folk har fört hit en massa vargar. Skulle man åka till Ryssland och hämta dem, Men på, på vintern till exempel uppe i Bottenviken ligger, ja. det, ligger det inte isen hela vägen eller är den bruten av fartygen någonstans mellan Finland och Sverige där? De skulle kunna gå på isen nu, rakt över nästan va? Ja, ja men att den var över is det får nog anses som ganska ovanligt visst det händer ju men de går ju oftast landvägen om de ska någonstans. Men visst, det skulle väl kunna handla, ja. Det är det man har ju även sett var som har varit ute och simma mitt i sjön, så det vissa sjöar. Eller, eller någon sjö, så att visst, det, det kan hända. Men, ja, det. Så säger, då, då kommer jag bort med helt år här man kan ju man kan, vacker, man, typ, man, det man, Ja man kan ju ge Fårägar och sånt alltså Ersättning för att sätta upp sådana här stängsel och sånt det, för det kostar, ja. ju, det kostar ju pengar Att sätta upp elstängsel och liknande va Det finns ju en del som säger att elstängsel inte stoppar varg Det borde kättet göra det visst eller bara, Vill man verkligen skydda sina djur så måste man sätta upp Ganska höga stängsel Det finns ju en gräns för hur högt det varg kan hoppa till exempel kan, kan, de, kan de gräva sig under tror du med, med, med tassarna, med den här klona Kan de gräva sig så att de får en, en lucka under. Kan de göra det? är det? väl inte, inte vargens grej riktigt att göra en sång. Det gör de inte. Utan de hoppar istället. Ja, de kan hoppa högt. Men en del säger att de forcerar ins elstängsel genom sprider el, elgrejer, genom våra sprängar rakt igenom. Men det stämmer inte det eller. Å andra sidan, visst, det händer väl då. Men varg som gör en sån måste vara fel på någonstans eller också vara fruktansvärt hungrig. För att forcera en sånga. Alltså. Det var ju då. Det, det, det, hörru, det, det var ju en varje attack här utanför Sjönsund och i spjutspår där. Och det var ju flera skadade fåren. Liksom, varför tar inte vargen liksom, ett får och släpar med det och checkerar upp? Varför, varför skadar de så kanske 15 stycken får så att de måste avlivas? Liksom, för på... att, att det finns tillfälle. De är ju precis som minken och även räven gör det. Att det finns. Byten i den i, de, i sådana omfattningar att man kan passa på att ta så många som det bara går. Och det är det de gör då. För fåren kan ju inte springa någonstans. Valle, uh, valle, valle. Det är en enorm skillnad på en varg som jagar får i en fårhag och att försöka ta ett, ett, ett flyende djur ut i naturen som har alla möjligheter att undkomma. Det är men klart att den värjer att ta en massa får Som står stilla, eller står stilla och betande fritt i en fårhåll Passa mm. på att ta så många smör ut Det är helt naturligt, vem skulle inte göra en sån grej va Vargen äter ju inte upp 15 får utan den, liksom, den skadar ju De här 15 fåren så att de måste avlivas. Men den får ju liksom inte river, som det heter. Ja men får, va va va vad får den för mat i magen utav det liksom ja, Det är ju det är liksom Att passa attacken. på döda så många Men så går så den orkar den naturligtvis inte äta upp allihop Men det är, det är ju inget konstigt Jag menar det är ett ganska naturligt beteende Det är väl inte så svårt att räkna ut där, Men om man tänker som jag sa förut att Vad väljer man om vi tar just vargen som exempel Vi kan ta räven Vad väljer man om man är räv då Om man är, ett, om man är mellan ett hönshus Och djur som springer omkring det fria Väljer man ett djur Att, för att det tar tid och energi Att jaga i kapp ett djur som har alla möjligheter En chans att undkomma i hela världen Eller väljer man ett gäng höns Som sitter stilla i ett hönshus Ja, svaret var ganska logiskt. Det är klart att man väljer hönshuset. Vem skulle inte göra det? Du, förresten, jag minns för några år sedan så var det ju en attack. Jag måste fundera på vilken stad det var. Det var väl i um, Stora Sked, vi vet. Du, utanför Säter så var det en attack för flera år sedan i en lada där. Det kom in en varg, vet du vet, i ladegården. Och det blev ju panik, så att säga. Och, och, och korna och ihjäl sina egna kalvar och sådana här saker. Men det var ju inte, liksom, inte själva vargens fel. Ja, och det var ju vargens fel, men... Liksom vargen ja, först då var, var ju inte det egentligen men skit som var ju konerna som sparkar el sina kalvar i ren panik så att säga. Ja. Det blir det blir totalt vad det var där då? Ja, ja. Ja. Och man man kan inte anklaga vargen. Jag förstår resonemanget men man kan inte anklaga vargen för en sån såk höllers. Det är klart att de råkar i panik när det var varit reellt och kraftigt rojor eller väl inte så konstigt. Men Man kan kan inte säga att det var vargens fel att de sparkar iväg. Sina, eller sparka er sina karva karvarna. befanns sig för det här, helt enkelt. Jag rätt också. För... Jag, menar, jag, tror, jag tror knappast de var ute efter att ungefär som att nu jävlar, ska jag sparka er på ett eget bord här. Men flera jag år sedan. Flera år sedan så var det en björn som dödade får utanför sätter också. Ganska många får. Alltså det, så björnar kan ju också ställa till det. Ja. Ja, det är, av någon konstig anledning så är det väldigt tjat om att varg är så himla farligt men precis som du sa det är att björnar kan ju ställa till det ganska rejält dem också ja, björnen är ju faktiskt ett ännu kraftigare byggt rovdjur än vad vargen är så att vilket är farligast i en närkontakt mellan björn och vargen det är ju björnen i så fall då det, det är det väl Ja det var ju skogsarbetare för några år sedan Som råkade jobba precis, precis i närheten Utav en sån här björnide, vet. och, och, och ja. Honan blev ju väckt av sig Hon blev ju vansinnig va Ja Jag kände faktiskt till en olycka som Eller nej det var ingen olycka Men det kunde ha slutat väldigt väldigt illa Det var en person som stod Och, och skulle 17 år det, det, det, det gällde ett björnide och Som var väldigt, väldigt dolt Om man säger så Det var inte lätt, att knappt att se hålet i fråga var där och skulle kolla Det var någon Inventering som skulle göras Och den som skulle göra inventeringen En av dem Höll nästan på att trilla ner i Hur Och det kunde hur ser, att Sluta väldigt, väldigt illa För att björnen var vaken Hur ser björnen i det ut? Det måste vara ett stort så att säga hur Det är ganska det stort, ja Va, va, va, är, det, är det en gång under ett träd eller liksom? Nej ja, det kan ju vara en gång under ett berg eller och så vidare. Aha. Eller vad man undrar om det går och gräva ner. nere. Också i, om jag minns rätt så är det väl en. Nej vad säger jag? Säga, de kunde inte gräva nej, Men om de ofta var vanligaste är väl att de hittar en stor hårda. I eller att de. Jag tror. Jag vet inte om de gräver riktigt eller om de nu. Tänk, täcker, täcker björnen ingången Med någon sån här ris eller liknande För att dölja ingången Gör den det? Eller, det gör den inte för utan de, men de väljer väl kanske ett, ett håla Som inte är så lätt att se Så att säga Och sen har man ju sett på filmer då Att de sänker ner sin kroppstemperatur och, och så För att kunna överleva det hela För att det finns ju ingenting att äta ut i naturen Under vinterhalvåret. Det, det... Nej, jag, nej precis, jag såg, grej, försök, nej, jag såg en grej Jag såg ett naturprogram igår på Animal Planet eller Det var ett avsnitt där som handlade om svartbjörn Svartbjörnen i Nordamerika Har det. Och där det var det var alltså liksom att den, kan, den, den björnen som hade kommit fram ur riddet Var med i kroppen men inte i skallen Alltså kroppen, gärna var inte medveten om att kroppen rörde sig så att säga och det var en björn som precis hade vaknat och i detta idet så var det tre små, små björnungar som den hade fött under det här idet eller under de sex månader som den hade levat utan mat eller vatten eller ens att gå och kissa och tydligen så var det så här att det som det kom fram i det här avsnittet där var det att på något konstigt sätt var helt, helt otroligt fascinerat på något konstigt sätt så kan svartbjörnar där. de de kissar inte utan de omvandlar kisset Till Näring så Den bryts ner de skadliga grejerna i kisset Bryts ner utav kroppen Och omvandlar resten till näring Och det är så de Det är inte bara det här med fetten Utan det är så de är en av orsakerna Till att de klarar om att ligga så länge. Helt fantastiskt, jag blev väldigt förvånad Visste inte jag du, Jag måste nog Ge ja. nu här, jag har lite ännu ja. att göra här Jo då, det var intressant att prata om... om nat National Planet hette kanalen, vad? Animal Planet heter den. Animal Planet, ja, jag känner igen... Den hade jag, den hade jag på bredbandsbolaget förut. Och så hade jag någonting som heter Nature också för mig, va? Nature. Ja, nature, nature Gone Wild, kanske tänk på det. Ja, och sen, ja. Och sen animal, animal Planet heter den, va? Ja. Men jag får ta ja. igen nu, ja. Vi hörs, du får ju meddela när du kan medverka nästa gången, Ja, jag skriver ja. i ja. dagarna här om jag kan medverka till lådan här. Ja alltså, hej. Hej. Hej. Ja, ja, vi ska ta och... Uh, ...logga ut här då. Nu väntar jag lite grann. Varför sa han då? Uh, ska vi se här. Det låter det så bra mikrofonen faktiskt. Det var lite lätt brömljud. Och eh, Evert Sandin kan vi bjuda på en stund framåt här. Ska vi se. Jag har en volymkontroll också då. Ni får vänta lite grann här. Ska vi se eh, vad vi har den. Jag kommer tillbaka sen. Allt <skratt> i Opa. Både fjolmusik och sång till Opa. Ser vi en riktig underfest. Maceda och Gommorti-team. Och ör, där spelmarna, dem stämmer, fiolar fast det tar då tid Dem står och alltid skruvar och lyssnar och klämmer och vrid Men köll och skäder, står mav och löv och blomster, krans För nu så ska resas och sen så ska dans och stånje men den när Vicku Får det måla och få toppen smärja Får ju sitta uppe Till regn och till blåst och till sol Och sen så får jag både ans och Lasse Borg, denger och blick löp och lasser. Innan vi är klara får det gå Och ståta med och fjol Ja nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin och klockan saknas inte, och Anna och Gunn skin Men karrar går om knuten. de förstås och tar en syv Och klockan bara önskar att flaska var duvet så djup. Vixell, han har ju sina bedrömmor leta efterar som kan lyfta några så ska gå riktigt resligt ta på upp våra stång idag musiken spelar upp några pix låtar så vi glömmer både Chibor och gråta för det är uppe yho så här rätt ska ta några riktiga ja, jag gjort en och stora kikar så att skön jag kom rätt och följt klappar klapper för Och Gustav han tar sin skvätt Men gissler Erik står på trappor till all ett Och vikar vi kullor sjunga Och kvällen är ganska svar Och när Nörlemsenna dansar runt kring stången Hösta ut ett tag och hör på sången Går vi man musik till täpen Ditt Österby där är just många säkert blomsterkläda Där har Gunnar och Britta redan steda. Säger ni med Toppen ött i himmelens stig Ja nu har dem alltså fått i stånd till bändaren och vin Och Sepp och Kaisars världshus och Långbox och din Och all turistar att det är så vålig grant och vikrar är stolte, är ägda I visst och sant I Gagnefock i Dalafloda, i läxarätt fick oss och boda. Det blir aldrig något av dem, att bästa flickan finns idag om. Och flickorna som bor kring Sil, de har ju alltid rätta viljan Där dansen går på gröna tilljan, tillsammans med sin hjärtig vän. Och nu går Sjolle trakten, han har ju både kraft och makten För han har rätta spel, man den, på sitt förbäljarspej e I gangen på Kidala fljorda, i, i läxaret vid Koss och Boda Där dansar masen med sig till tornet från ett anklavel Musiken tonar ut och dansar Till slut är det liv och fröjd Och gamman i svärmeri Man gör sig frier i och dansar sedan Och ny går skjunde ifrån trakten, jag både krön För att spel väl stannar på sitter väldigt väl I gandet folk i Dalaflat, i läxaret fick oss av Oda Där dansar masen med sig kundla, till tonen från ett hanklar Musiken tonar ut och dansar ska till slutet, det Är det liv och fröjd och man I svärmeri man gör sitt frieri och dansar sedan genom livet samt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 Egen hjertevenn i livets alla dagar, du skön att det är så underbar. Det är doft ifrån violer, det är klang ifrån fioler. I sommarnattens att med dess poesi, jag hör min hembycks Men åren det försvinna, ungdomstiden flyr Ej mer, vi går till dans på logen Men än varje år, när våren återgryr Till hemmet bygg min styr. Det är doft ifrån violer Det är klang ifrån Nattens ljusning med dess poesi, jag hör min hemvägs melodi. Och Sävenberg. Och Sävenberg. Axel Berggren och Sevenberry Ja, det är ju gossar som håller färg och vackra flickor det fanns vi det fanns i Och när jag kom där fick jag en härlig syn, en härlig syn. på trappan stod en flicka då hon fick mitt hjärta att hastigt slå Hon heter Karin, ni alla vet Hon är så möllig och så tjock och fest Med röda kinder och knollrigt hår Så stora bröst så tjocka lår. Vem visar gjort? gjort? Jo, det är en goss. ifrån framfärn Från kort. och han heter Gösta, en äkta, mas. en äkta mas. han älskar flickor och tar ett glas. Och tar del. ja han älskar flickor och tar ett glas. Och tar del. ja han älskar flickor och tar ett glas. Till att hörs ett kuckliku Då ringer klockan mina fast du är långt fyr i sju Ibland är sol är skin och morgonen är fin Eller aldrig bär en glada anna över och nu Sen börjar samma se tidningar och brev och kort och rek Och räkningar som folk var glada jag min tals den fek Men alltihop ska vara och panningar att ta Och skickning från från hora apotek Och alltihop i väska och sen så värre det åk Kvällsbostbo är kallt det är med ändå Fast det jäkter på och sömne rå Till Tamrorsvägen först Ja folk för förstår man inte så på Och kom båta borta lådom E gubbar dar på plass Och vänt till er det sista passionen Komt till pass Så varje femton det Ge kenner att ge är e. Välkommen som en tomte När han kommer djurka flass kärringar till stugor jag dar står panna på Och varmar på pension pensionscafé En timme minst till två Ge stämma upp Och ge på få ma dop är knappt i orkar gå Ta gammel köl för Ge förslagar må ni tro över är va o och o Äm jälklig kvidden var en stur man tro Men tog jag få en lampre där Ta mig ro På getorgi står Kallumma kjeppen till salut du har väl medicinen, för nu så är det slut Så tippet är i rad, och äger gruppen glad Ägällan åt ihop tusen den står på lut Och korvittnans smocker till söderbärsaffär Då knåper själv skroderar och frågar med säg när Ska gudna ner, det är det Det man inte Så får man lektion skickor, man glömt i ögonen Det är som en År 2014, 19, 29 och 20, 19, 29 och 30, 19, 29 och 40. slut om en stundar Finskogsflickan hon dansar, mörk, hög, smidig och grann Ingen har fångat hennes hjärta, ej hon böndigt vid någon man Hon jäckas med alla pojkar, sätter sinnen i brand men efter dansen flyr hon ändan och går ensam mot skogens rand Hon går dit myrarna, dofta av kors och jordtron i blom Skogen sjunger, bäcken pålar och kärnen lockar en lumm. Hon vandrar lätt över stigen Som ej har något namn till sån är hemma i sin stuga i finskogen djupa fann Över stigen Som mig har Något namn Till så nära hemma I sin stuga Ut i finskogen Djupa fan. Var är det då blir skönt Skönlig damblank Och fin och gräs är blir så grönt Skogen står för skuggen Och solen och står för ljus I min före yll som seglar I kring med hus Då vill jag löp om, Fast värde och ändå långt från bra drömma Sitt fram i vir Som om det skulle vara något ja. Men så kom jag öd. Att ge gommor och ge slut Tänk när det blir missen Tänk var det lättar gott Fjol och sträken och polsgården kom så smått till utibener och stampningar kommer och så. Fingrar dem lätta finnat börja te och gå. Du vill leva fast väder och en långt från bra, drömma sig fram i vin. Som om det skulle vara något, ja. Men det så kom jag att jag kommer jag att ge gång och ge slut. När är i östen September och luften klar Snart blir det älgjakt Och laxer ingen antar kan ljusar upp skogen Kärja och viss vit uh, Ja, då tackar vi återigen då Karpstrypan Bloggaren från Värmland Väten återigen medverkar här på Sverigekanalen 8 november 2014 livesändningen avslutas ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi får se hur det blir nästa lördag jag har lite ordna här jag måste ut i köket och få i mig någonting också Radio Länsman kommer klockan 20.00 och efter Radio Länsman så kommer White Voice avsnitt nummer 77 Tack för den här live-sändningen. Får vi se om kapstrypen kan medverka nästa lördag. Stöd oss gärna ekonomiskt också. Plus i är 634 252-1. 634 252-1. Besök svärkanalen.com medan 15 000 besökare och lyssnare. Sverkanalen.com finns också på hjärlarhonet.tk eller gällarhornet1. Du kan också söka på mix88mhz. Korta punkt nu, snedstek, veckans program. Vi har schemalagda program alla kvällar i veckan. Korta punkt nu, snesteck veckans program. Vi bjuder på musik här med Evert Sandin eller annat också nu fram till klockan 20.00. Då kommer Radio Länsman med ett nytt program. Efter Radio Länsman kommer White Voice Avsnitt nummer 77 från USA. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Trevlig fortsatt lördagskväll. Trevlig nordisk helg och bevara Sverige svenskt. Jag ser dig, mitt hjärta slår våld Men du har ej ögon för mig Du är emot mig, bara redsam och stolt Men våren förändrar dig sig Du har kärlekens glimt i dina ögon Om våren om våren, de i drömmen du önskar kan du säkert få Om våren, om våren, jag längtar och väntar på lyckan Du har kärlekens glömt i dina ögonblå Om våren, om våren Den dag du vill ge mig ditt hjärta, din hand Ska våren för alltid bestå Men även om mål skulle komma ibland All ingenting skilja oss två Du har kärlekens glimt i din egen då Om våren, om våren Det i drömmen du önskar kan du säkert få Om våren Vänta och väntar på lyckan med dig Du har kärlekens glimt i dina då. Sköna Därför Fanns man dom och morske Men om minnen Lever än Stora dansen Går nu med Hi he och hej Runt omkring kring stränder Där ser och mask. Som är hi he och hej Käck sig i dansen Vänder Ön Kan vi visa, här är en nation Med stål i viljan så kommer till Siljan en kväll Dalan sen går Med kinder som blöda Läckte rosorna röda ses skullorna det små Och masen han gånger så gärna Och fångar en tös med ögon. Kommer och ner från en febovall När sommaren är all Då står det masar i varje by Och väntar kullan Stora dalandsäng går nu med hi och hej Runt omkring Sillians stränder Där så styrna om oss som är hi och hej Kexen i dansen vänder Ung och gammal med takt och ton Kan bevisa, här är en nation Med stål i viljan Så kom till sängan en kväll Dag dansen går Och svore följdags det slåttet Med både kärkja och präst är för best Och det andra nog är det för så pass Det här säger få ligg det på tro och löv. Så kan du tro med om du sen vill ha med kvar Så får du grunna på ema du ser i tycker du är fin, och mot Kristin har du debatterat, men med både kärra och vän. Och tänk skogen sen är inte kren, nej annan nog har du låt med av. om det och kan du förstå, jag tänker bara på det, jag är säkd skulle slumse så är vi vitt två Då har du fått en karl som är bra mm. När solen går ner Bakom bytakens rad en sommarkväll, ljum och sjön Den